Szerdai műsor, aztán az azt követő hét, június utolsó hetének hétfőked Szerdai műsora szintén beszélgető és interaktív műsor lesz, amelyben a világ dolgairól épp úgy szó esik, mint a Kejfej Jancsi belső történéséről, mely egyébként természetesen a világ történésének része. Ha valaki e-mailt akar küldeni, gmail.com. a mai műsor... Számomra roppant érdekesnek ígérkezik, hogy aztán az lesz -e, azt nagyjából 9 és 4, 10 között fogjuk tudni rögzíteni. Filipov Gábor, Navracis, Tibor, Horváth Csaba és Kis Ambrus lesznek a vendégeim. amikor Kis Ambrus interjújával végetél ér, interjúk utána nem lesznek, ahogy egyébként az önökkel való beszélgetés is a jövő hétre tolódik. Jó, reggelt. Köszönjük, Bíró Zófi, ma volt idén az utolsó munkanapja. Ez egy tegnapi bejegyzés az Egyensúly Intézet Facebook oldalán. Az Egyensúi Intézetnél <coughs> Bíró Zsófia kollégának, aki hamarosan egy évre Bécsbe megy a CEU közpolitikai mesterképzését elvégezni, Zsófia gyakornokként kezdett az Egyensú Intézetnél, majd hamarosan az projekt projektkoordinátorának nevezték ki, olyan programjainkon dolgozott, mint a NATO-val közös biztonságpolitikai kerekasztal beszélgetései megszervezése, a több tucat vidéki polgármester bevonásával elkészül szakpolitikai javaslatain koordinálása, az éves Magyarország 2030 konferenciánk irányítása az Egyensúi intézet közösségi média megjelenéseinek elkészítése, vagy a Globszakkel közös női hangok a médiában cíli tanulmány magyar fejezetének megírása. köszönöm minden Zsófia, sok sikert a Bécsi talulmányaithoz, és várunk vissza. Viszont a kevés szó esik az egyensúly Intézet munkatársairól. Hát ez nem, nem rólunk szól az Egyensúlyi Intézet működése alapvetően. Ezt szerintem nagyjából minden hasonló szervezetnél így van. Bővül, csökken, hogyan alakul azoknak a köre, akik dolgoznak az intézetnél? Ha, úgy úgy fogalmaznék, hogy folyamatosan változik. A, van, a, van ebben a szektorban a non-profit, vagy ha úgy tetszik, akkor civil szektorban egy olyan jelenség, különösen ott, ahol magas képzettségű embereket foglalkoztatnak, hogy a, a piaccal. Egy eléggé aszimetrikus verseny kell folytatni, ez most nem bíró fiára vonatkozik, aki az tanul... Mire vonatkozik az asszimetria? Arra vonatkozik, hogyha te szeretnél mondjuk magasan képzelt, munkatapasztalattal rendelkező. Képben levő közgazdászokat foglalkoztatni, akkor egy olyan piacon kell versengened, ahol, ahol nagyon magas fizetéseket lehet a... elérni. Ez az egyik oldal, de ismerjük, én legalábbis jól ismerem azt a jelenséget, korábban inkább, most kevésbé, hogy egy intézet, egy intézmény, vagy azoknak vezetői képeznek olyan vonzerőt, amely, hát ha nem is kompenzálja, de csökkenti a piac által ígért fizetést. Ezzel folytatta volna, hogy egy. egy a haláláskeresőnél a munkaválasztásnak számos motivációja van, például egyik a fizetés, ez egy elég erős motiváció, és ezt ellensúlyozhatja a részben az, hogyha valaki nagymértékben azonosolított mondjuk egy szervezetnek a céljaival, hogyha jó a munka körül, jók a munkakörülmények, hogyha a szimpatikusok a munkatársak és hasonlók, tehát egy ilyen, ilyen egyenletben kell nekünk egyensúlyozni, de. de tehát, hogy a, a, a béróló különösen bizonyos képzettségek esetében azért tényleg nagy. Tehát mondjuk hogy, hogy valami nagyon erős kompenzációt kell adni ahhoz képest, hogy mi nem tudunk annyit fizetni, mint mondjuk egy bank. De nem csak ha hiszem, bankot tíznek veszük, akkor az Egyesüli Intézet mennyit fizet? Hát sok mindentől függ, de egy bank az általában mondjuk egy közgazdásnak biztos, hogy legalább kétszer-háromszor, de akár többször akkora fizetést is tud adni. Hányan távoznak emiatt? Bocsánat, hozzáteszem, ez rám is vonatkozik, tehát hogy, hogy megtaláltak olyan állásajátok az elmúlt években, ami sokszorosát adták volna annak a pénznek, amit most kerestem. Ezt csak azért mondom el, mert, mert én például ezt átélem, hogy, hogy egy ilyen dilemmában az, hogy, hogy mennyire tudok azonosulni mondjuk ennek az intézménynek, az Egyesült Intézetnek a missziójával, a hosszú távú céljaival, az hogyan jön számításba egy ilyen, ilyen képlet. Bocsánat, mit szeretettél valaki kérdezni? Hogy hányan távoztak emiatt az elmúlt időben? Hát a kérdés, hogy mi az elmúlt idő, én most azt mondanám, hogy ketten. Nézői kérdés érkezett, fizetnek-e a, fizetnek a gyakornokoknak, mert a civil szervezet többsége nem fizet? A, ez most mostában a változóban van azért, ami szerintem egy üdvös fejlemény. Mi sokáig nem tudtunk fizetni a gyakornokoknak, de most idéntől kezdve ez megváltozott, tehát nem tudunk nagyon sokat fizetni, de a semmire többet. Én annak idején nem kaptam pénzt a gyakornoki munkáinért, akkoriban ez volt a normális, sok munkáltató ma is ezt normálisnak tartja. Ugye itt az lenne a koncepció, hogy a gyakornok az munkatapasztalatra tesz, tesz szert és kapcsolatok rá, ezért még jó, hogy nem ő fizet a gyakornoki programban. Most már ez átalakult, mert mégiscsak a gyakornok is munkát végez, és ezt azért illi kell ismerni. Neked határozott, hogy határozatlan idei szerződésed van? Határozatlan. Mennyi időre tervezel az Egyensúly Intézettel? 40-50 évre. Magyarul szinte kirobbanthatatlan leszel innen? Hát ezt a munkáltatóimai... Én, én ezt értem. A, Most a, én, a, a, én a te oldaladat kérdezem. Nyilván, nyilván elméletileg, hangsúlyozottan elméletileg elképzelhetők olyan fejlemények, amelyek ezt megváltoztatnak. Például, hogyha az Egyensúly Intézett valamilyen politikai vagy gazdasági érdekcsoport meghatározó befolyása alá kerülne. Ez, nekem ez volt a, a legfontosabb ilyen sarokpont, amit lefektesztem a legelején, de hát ilyen beszél az hát, a távolról sem feleget. Tehát nem látszik ilyen, ilyen fejleménynek a bekövetkeztet. Egyéb iránt az egyensúly intézet, mint a Libri megvásárolható? Nem. Úgy lett kialakítva az egész jogi konstrukció, amivel nem, nem untatnék senkit, hogy belegyen betalozva bármilyen ilyen fajta törekvéssel szemben, tehát nagyon nehéz lenne egy ilyen kísérletet végrehajtani. A, a tulajdonos személye az egyébként egy tízeskálán mennyire meghatározó egy intézménynél? Ez most egy kiterjesztett kérdés volt, csak a Libri kapcsán jutott eszembe. Igen, csak ez nagyon erősen alma közte történt, mert a Libri az egy for profit nem, nem, nem, én most nem arra gondolok, én arra gondolok, hogy az Egyensúlyi Intézet, vagy egy hasonló cég, ha megvásárolnák, nagy valószínűséggel változna-e a gondolkodási módja a tulajdonos személyéből adódóan. Szerintem, megint csak mondom, nem összehasonlítató a két intézmény. De most nem a libri beszélek. Világos, világos, csak az volt a felítés és nem akarom, hogy valakinek a fejében az maradjon meg, hogy ezt a kettőt hasonlítsuk össze. Az Egyesüli Intézet esetében, bár nem, megint csak nem tudom elképzelni ezt a szituációt, de nagy valószínűséggel természetesen egy tulajdonos az valamilyen fajta változáshoz vezethetne. Itt ugye nekünk három tulajdonosunk van, akik, akiket az ö, hoz közös platformra, hogy volt egy közös álmunk arról, hogy mi az, ami hiányzik a magyar piacról, és mi az, amit be kellene tölteni, nagyon-nagyon nem Látok abban a rációt, vagy a realitást, hogy, hogy bármilyen ilyen kivásárlási kísérlet, az sikeres lehessen. Bíró Zsófia elhagyja Magyarországot, és Ausztriában, egy valószínűleg ez is befolyásolja azt, hogy tud-e dolgozni, vagy sem, bár ugye az internet még ott áll rendelkezésre. Mekkora gondot fordít az egyensúly intézet, vagy ez az egyes dolgozóinak a dolga, a saját továbbképzésükre beleértve, hogy ezt párhuzamosan csinálják az intézeti munkájukkal, vagy kiválnak belőle? Vagy mekkora gondot fordít arra maga az intézet, hogy ez bekövetkezzen, független attól, hogy pótolhatatlan személyek válnak ezáltal átmenetleg vagy tartósan, mégiscsak pótolhatatlanná is távoznak. Adott esetben akár te számolsz -e azzal, hogy azért mész külföldre, hogy aztán még nagyobb tudással gyere vissza, bár a te esetedben a még nagyobb tudás szinte elképzelhetetlen. Ami természetesen nem igaz. A... A bíró Zsófia most egy olyan képzést fog választani, egy teljes embert kíván. Uh, ugye én is jártam a Ceula, tehát tudom azt, mondani, hogy ez egyik képzés ezen a területen. Ezért sajnos összeegyelzhetetlen az, hogy, hogy, hogy nálunk tudjon dolgozni közben. Reméljük, hogy vissza fog jönni egyébként, minden is üzenem neki. Uh, ezt leszámítva, hogyha tágan értelmezzük a továbbképzést, akkor nekünk az nagyon fontos, hogy adott esetben akár ösztöndíjjal, akár egy konkrét programban való bekapcsolódással, Tovább tudjuk, tudják képezni magunkat a munkatársak. Pont jó példa erre az említett filozófia, aki a mai napnak a főszereplője ezek szerint, aki azért be tudott kapcsolódni nálunk olyan kutatásokba, amelyeknek a tapasztalatai szerintem például őt jelentős előnyözt fogják juttatni akár a további tanulmányai során. Van egy olyan meghatározottság, sajnos, hogy nálunk annyira sűrű munka zajlik, annyira kemény munka zajlik, hogy van egy, van egy határa, én túl nem lehet a két dolgot összeegyeztetni. Ilyen távozásunk is volt egyébként a. Az elmúlt két évben, tehát volt, aki, volt, aki úgy ítélte meg, hogy, hogy nem tart még ott a szakmai fejlődésében, ahol kellene, és, és ennek a kiterjesztését választotta nálunk folytatott munkának a további végzésre helyett, de hát ez azt hiszem, hogy természetes, ez előfordul. Mégképpen vállaltunk a digitális átállás nyertesevé és mit veszíthetünk, ez egy június végi program, de hát na június 16-a van, ez két hét múlva lesz. Itt a résztvevők Csányi Péter, az OTP vezérigazgató helyettese, Tajti Krisztina, az IVS Szövetség digitális gazdaságért főtitkára. Ugye itt két érdekes név is van, egyrészt Csányi Péter, aki nagy valószínűséggel Csányi Sándornak a fia, mint OTP vezérigazgatóhelyettes, és itt van Bíró Pál, a Google Magyarország igazgatója, és az a kérdés, hogy vajon Bíró Pál van-e bármilyen rokoni kapcsolatban Bíró Zsófiával. Ebben többször hogy vagy bele, hogy ezek nem titkok, de nem hiszem, hogy én vagyok hivatott arra, hogy mások családi kapcsolatairól de ezt szívesen megadom majd a bírozófia telefonszállát. Nem, köszönöm szépen, én nem a családfáját akarom megrajzolni. Én ráadásul tudom a választ, de most már tudok úgy kérdezni, hogy ez nem derül ki belőle. Azért fejlődőképes vagyok, nem? Fogjuk rá. Ne ugye, ebben némi kritika volt. Mi az, hogy fogjuk rá? Mi az, amit most rosszul tettem? Nem azt mondom, hogy rosszul tettél valamit, nálam mások a határok, tehát szerintem valaki aki a saját szakmai teljesítményével jelen van a nyilvánosságban, vagy akár egy, egy piacon, teljesen független, vagy legalábbis jó esetben teljesen független a rokonságától. Ugye ebben Becsei Zsoltán már bele is köztünk, hogy én nem egyszerűen indiskréciónak tartalám, hogyha én arról beszélnék, hogy valakinek ki az, aki a ki az, aki a családtagja, ezt egyébként magammal kapcsolatban is üdvözlöm, hogyha szem előtt tartják a nyilvánosságban. De ez nem egy... Én ezt teljes mértékben megértem, de ha bár... A... Bocsát, fej, fejtsem kisek ismerek olyan embereket, ebből származik az ilyen szorongásom ezzel kapcsolatban. Yeah. Azzal küzdenek egész életükben, hogy miközben letesznek az asztalra nagyon sok mindent. Az első kérdés az mindig az, hogy egyébként te nem az XY-nak vagy a rokona, és úgy úgy -e emlegetni, mérül vele erre nagyon jó példa, akinek van egy saját pályafutása, és a rendre úgy szokták emlegetni, hogy mérülászló lánya, mint hogyha ez lenne neki a, a fő titulusa vagy fő teljesítménye. Vicces módon egyébként a, az Egyensúly Intézet jövendőbeli munkatársai között is van olyan, akivel kapcsolatban ez felmerül, de ugyanezt fogom mondani, hogy ő szerintem nyugodtam be a kapcsolatairól, nekem erre nincsen behatadalmazásom. Igen, de azt már nem tekintem például véletlennek, és ezt az élettapasztalatom mutatja, hogy milyen családi körülmények között nevelkedett gyerekek vagy fiatal felnőttek kerülnek olyan csúcsintézményekbe, vagy más intézményekbe, mint az egyensúly intézet, vagy mint egy családi vállalkozás az UTP-nél. Ennek van jelentősége, ennek a határértéke ott jelentkezik, hogyha valaki egyéb Egyébként ennek nagyobb jelentőséget tulajdonít a kelleténél, de én azt gondolom, hogy az erre való rákérdezés az egyrészt természetes, másrészt pedig azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek a tevékenységét valamilyen mértékben mindenféleképpen befolyásolja, tehát a beszélgetés az én fejemben úgy zajlik, igen a fia, igen a lánya, és a következő kérdés már máshova tartozik. Egyébként e én a legérdekesebb közéleti figurának Ungár Péter tartom, aki egyébként látványos és hangványosan küzd az édesanyjával, bár minden alkalommal elmondja, hogy ennek nincs semmi jelentősége. Az én élettapasztalatom azt mutatja, hogy ennek van jelentősége, de ennek a jelentőségét a nagyobb kontextusban meghatározott témakör kell, hogy meghatározza. E tekintetben van némi nézett különbség közöttünk, de nem lettem a Story magazinnak a munkatársa, nem ajánlottak nekem ilyen állást. De hogyha neten véletlenül megkérdezném valamilyen Bátorságból fakadóan, hogy milyen szféra próbált elcsávítani téged innen, mint kutatási igazgató, Filipov Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése, akkor erre vajon válaszol-e a mester? próbál meghatározni azt a szférát a nemzetközi szervezetek, vagy, így. vagy hazai, vagy közöztök. De nem az UEFA, vagy a FIFA volt. Ezt egyértelműen kijelenthetjük. Tehát, hogyha a neten ír valamelyik magazin rólad, akkor azt nem fogják megírni, hogy az UEFA el akarta csábítani Filipov Gábor, de maradt. Ö, nem, nem. Ezt ki tudom, ezt, ezt, kitudok, ezt, ezt tudok, hogy ilyen... ilyen Focizni tudsz egyébként? Nem, hát eltalálom a labdát, de, de, de tehát, hogy nagyon távol állok ezt a világtól. Nálunk ha már családról beszélgettünk, a családban ez ne van osztva. Van nekem egy kiváló bátyám, aki egyébként... Tudom, ő, igen. Egy dolgozi. honvéd ultra. Igen, igen, egyébként honvéd ultra. Most Izen, követheti az MB2-be. Egy kiváló aki akiért egyébként hasonlóképpen versengenek a saját szektorában. Mi ezt felosztottuk egymás között, hogy nem érdekel a politika engem, nem érdekel a sport. De ketten kiadunk egy egyensúlyt. Igen, hát ezt a szüleid ragyogva megteremtették. Ugye a Vozbarométerről beszélgettünk. Szerencsére, soha nem szokták megkérdezni, hogy a feti korfjávalnak a testére. Nem? Nem. Jó, e erről, e ezzel kapcsolatban meg kell osztanom veled is feltétlenül azt az élményemet, hogy amikor volt a Sevilla róma találkozó, akkor lezárták a félváros, és ezért hosszú sétára kényszerültem, és a séta folyamán meg annyi emberrel találkoztam, hogy nekem ugye azért meglepetés, mert a fellegváromból a 12. keletből viszonylag meghatározott helyre mozdulok ki, és így összefutottam Pálinkászücs Róbertel és a kutyájával, innen üdvözlöm Robit a képen, most vezet minden valószínűséggel műsort a Klub rádióban, és ő egyébként az építőiparban helyezkedett el, azt követően, hogy munkátlanná vált, két ilyen ismerősöm is van, Hazudok, három, ugye a Baksaroland, aki villanyszerelő lett, a Bakács, aki építőipari munkás lett, és Apálinkász Robert, aki szintén építőipari munkás lett. Három egészen kiváló elme, e, semmilyen módon nem nélkülözhetné az a szféra, ahol én is működöm. Ezt a három embert három különböző obba, de így hozta a sors. Egyelőre kicsinek tűnik a valószínűség, hogy visszatérnek, bár ha rajta múlik, én amit tudok epügyben tenni, megteszem, de természetesen senkit se vezetek át az úton anélkül, hogy ezt akarná. És ő mesélte azt, mert a pálinkás, hogy ő időnként tárgyal is építőipari cégekkel, és ha már meglehetősen hosszú időt eltöltött a médiában, inkluzíve a klubrádióban, az elmúlt két évben, amikor bemutatkozott, senki nem kérdezte meg tőle, hogy a klubrádiós pálinkásról van ez szó, így aztán azonosította, hogy az a buborék, amiben ő él, és az a buborék, amiben egyébként az építőipar főnökei vannak, azok a média hallgatási és nézési szokásaikat tekintve halmazatilag nem feltétlenül fedik le egymást. Hát arról nem beszélve, hogy milyen gyorsan felejtenek az emberek szerencsére. Hát igen. Szóval visszatérve a vozbarométer 2023-ra, ott ugye újabb és újabb jelentések vannak, amelyek egyébként bizonyos szempontból kérdéseket is vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy mit kezdjünk ezzel, vagy összehasonlításos alapon, mert hogy én, aki olvasom a gazdasági sajtót kényszerűségből... Um, vele szemben semmihez se értek, de mindenben igyekszem nagyon up-to-date lenni a semmi tudásban. Ugye azt írják, hogy meglepő optimizmust tanúsítanak, illetőleg például az azóta megjelenő felmérésekben, ugye tisztáztuk, hogy ez egy március végi adathalmaz, már a május végiek egészen más tartalmaznak. Amikor azt mondják, hogy meglepően, hiszen erre a felmérésre máshol is hivatkoztak, illetőleg amikor két hónap alatt ekkora változás áll be, akkor az az előző összefoglaló mennyiben eliminálja, vagy mennyiben egy lépcsőfok egy lépcsőházban, amit ki tudja, hova vezet? Én azt mondanám, hogy pillanat képek. Tehát mi nem gondoljuk azt, hogy amikor egy bizonyos héten lekérdeztetünk egy kérdőjével, és abból kapunk egy képet, az strukturálisan meghatározó objektív alapot ad ahhoz, hogy értékeljük a helyzetét, Pontosan azt várjuk tőle, amit kapunk, nevezetesen az adott pillanatban, Ilyen a hangulat a az, és, hogy neki illetve lesz, hogyan változik időben. Tehát ez mindig egy jelzés a pillanatról, amit a helyét kezelni, ilyen is nagyon. És hát ugye annak is De van jelentősége, hogy más közeget kérdez a két felmérés, tehát hogyha összehasonlítanám őket, és erről nem tennék említést, akkor meglehetősen hanyag lennék, hiszen foglalkoztatók és foglalkoztatottak vannak jelen általában nálatok, alapvetően, ugye, esőt foglalkoztatók vannak. Létezik-e, ahogy a foglalkoztatóknak a hangulata egészen másféleképpen alakuljon, mint a foglalkoztatottak ki? Magyarul, hogy ők valami mást látnak, mint a foglalkoztatottak. Szentékosan nem azt kérdeztem, hogy magasabbról, bár akár ezt is kérdezhettem volna. Igen, tehát nyilván az egy. tehát amikor te üzleti vezetőként tervezel, akár az ott esetben a, a, a bérkiadásokkal, emelésekkel, csökkentésekkel, elbocsátásokkal, akkor ez tovagyűrűzik a foglalkoztatottak felé. Tehát ugyanazok a jelenségek, meg ugyanazok a lelki állapotok adnak az ő lelkiállapotukra és vállalkozásukra. Tehát szerintem szoros kapcsolat azért van. Az, az viszonylag vitka szerintem, hogy a kettő az éles összembe menjen egymással. És létezik-e az, létezik -e az, hogy egy bizonyos szférán belül is ez legyen a, a foglalkoztatók, más a realitás, és más az ő szubjektív érzetük. Hát ez az éle, éle, emberi élet minden területén állam. Ez így van, de most eh, konkrétan egy bizonyos szféráról beszélek, és ez a vozbarométerre vonatkozik. Tehát előfordulhat-e, hogy valami pozitívabb, mint amit egyébként mások tapasztalnak, és ha igen, annak mi lehet az oka? a percepció, az egyéni percepció. Tehát a, a, a, mi gyakran ütközünk abban, hogy én említek valamilyen általános reprezentatív kutatást, és annak az eredményét, és te azt mondod, hogy maradjunk a személyes tapasztalatoknál. Ez a két nézet, ez gyakran ütközik a kutatás területén, mert sokszor pont az van, hogy egy egyéni percepció, mondjuk egy sajátos szektornak, a sajátos kilátásai, azok torzíthatják azt a képet, amit te akarsz akarszik gazdaság egészének a a tendenciáiról. Tehát ilyen értelemben ez elképzelhető, de ennél is érdekes szerintem, hogy a személyes percepciók, elfogultságok, vagy azóta esetben a túlzott optimizmus, az hatni tud a valóságra is. Tehát, ha te az inflációs irodalmat vizsgálod például, vagy a tőzsdei irodalmat, akkor azzal találkozol, hogy a közgazdaságban külön foglalkozik az elfogultságokkal és a téves percepciókkal, mert ezek nagyban tudnak visszahatni a reágazdaságra adott esetben, vagy, vagy devizáknak az átfolyamára mit vászta el attól, hogy mi lesz a forint pályája a következő időszakban. Ez befolyásolni fogja az üzleti döntéseidet, az üzleti döntéseit pedig befolyásolni fogják a leáris folyamatoknak az alakulását. Ez egy nagyon izgalmas dinamika, hogy jól lehet tudtam elmondani. mondani. Nagyon szépen köszönöm a állást. Én köszönöm. Filipov Gábort hallották, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatóját... Igen. Mély tiszteletem a veszprémi polgárnak. Jó napot kívánok. Merre tart? Veszprém. A változatosság kedvéért? A változatosság kedvéért, igen. Mondhatni haza? Igen, igen. igen. igen. De igen, de hát ez mindig is így voltam. Igen, haza, igen. A, nem fogunk családi szálakat nagyon szállazni, de elnézést a szó de édesanyja, örül-e annak, hogy van ez az Európa kulturális fővárosa, nem látja-e többet a fiát, mint egyébként? Ö, de többet lát, némileg, de azért korábban is... Ö... Nem azt kérdeztem, hogy jön egy rossz gyermek vagy félrejétlés, ne Nem, nem úgy. Egy még nem az osztályfőnök szól belőle, majd lehet, hogy ez is meg lesz. Értem, nem csak azon gondolkozom, hogy, hogy, a, hogy a többet látás... Valójában észreveszi -e, de biztos észreveszi azért, mert, mert hogy máskor is gyakran jártam, és, de többet lát, igen, kétségtelen. Nagyon sok mindenről lehet ma önnel beszélgetni, nem mintha máskor kevesebb lenne, de most számúra látszólag, vagy szubjektív érzetből adódóan. De szó mint száz, ön vendége volt a belvárosi polgári szalodnak, a Fidesz-Budapesti választmányának ülésén vett -e részt, ahol az Európai Uniós és, és fejlesztéspolitikai témákról beszélgettek. Ezek Budapesten is kulcsfontosságú kérdések. Meg kell mutatnunk, hogy a Fidesz-KDNP szövetség számára nem kérdés, hogy Budapestet is fejleszteni kell um, az önéletét mint országgyűlési képviselőjét. Mennyire befolyásolja az, hogy az önkormányzati választások hogy alakulnak, konkrétan mondjuk az önválasztási körzetében? Mit tud tenni annak érdekében, de ez már egy második kérdés, egyáltalán akar-e annak érdekében tenni, hogy a mostani polgármesterek vagy a polgármesterek színezetei, ez két különböző dolog, színezetei, KDNP-Fidesz, ugyanazok maradjanak, vagy talán még nagyobb számban legyenek jelen? Az én életemet árnyalazokban változtathatja meg az önkormányzati választások eredménye. Olyan nagyon nem, de ez abból is adódik, hogy az én választókerületemben ugye van 56 darab falu, ezek között egészen apró falvak is, mint Hosztót, Megyer, Rigács, és a többi. És van négy darab város, ezek sem túl nagyok. A legnagyobb ezek közül Ajka egy olyan körülbelül 25 ezer lapossal és aztán Tapolca, Sümeg és Badacsonyta, majd pedig kifejezetten kisvárosok. Vagyis a pártpolitika nem olyan nagyon meghatározó. Ugye az alikai polgármester Svarc Bél, aki szocialista, ő, ő rám mondható azt, hogy ä, aki, aki pártpolitikus tulajdonképpen, ő sem pártpolitikus, már, de ő az MSZP jelöltyeként nyerte, és most is valószínűleg az MSZP vagy a DK jelölteként, fog indulni, ezt én most, hogy nem tudom pontosan, hogy lesz a hivatalos jelölés, de ő vele meg személyesen van egy, nagyon, egy, egy jó kapcsolatom. Tehát ebből adódóan árnyalatokban változhat az én munkám, hogyha más polgármesterek lesznek, de lényegét tekintve nem fogja megváltoztatni. Egyébként pedig ugyanez igaz arra is, hogy tekintettel arra, hogy többségében falusi polgármesterekkel van dolgom, akikről, és itt most leteszem a nagy esküt, hogy egyébként 80 kukról vagy 70 volt. tényleg nem tudom, hogy egyébként, amikor otthon vannak és beszélgetnek, vagy a, ahogy szokták mondani, a, a szavazófülke magányában, ők jobb vagy bal oldalíjak. Egy falusi polgármesternek lenni az egy igazi reneszánsz emberlét, tehát őnek aztán mindenhez érteniük kell, ebből adódóan szerintem ideológiailag is kevésbé sarkosak. Um, én természetesen annak örülnék, hogy a, a, az én polgármestereim jelentős részét újra választanák, mert hogy megszoktam, már velük is jó munkatakcsolatot alakítottam ki. Lakos sincs semmi probléma, hogyha se vált Volt már erre példa, balaton tavai eh, tavaly nyáron, vagy késő nyáron azt hiszem volt egy időközi polgármester választás és választás és egy új, egy másik ember nyerte meg. Nem a hivatalban léző polgármester és vele is kicsit tudtunk. Beszélni. Ugye ő a budapesti választmánynak volt a vendége. Ami Budapestet illeti azzal kapcsolatban madártávlatból, és azért távlatból, mert erre még visszatérünk, de ha csak erről beszélünk, akkor az el fogja vinni az egész beszélgetést, és azt nem szeretném. Azaz az ellen az a valódi vagy látszat ellentét, ami a napi sajtóban benne van, és ami a politikusok, már mint a várospolitikusok és a, a kormány vezető embereinek a megnyilvánulását illeti, ha ezeket egymás mellé, egymás fölé, egymás alá helyezzük, kivonjuk őket egymásból, akkor arról ön mit gondol? Tehát ez az ellentét, ami Budapest és a kormány között van, ez mi? Ez egy politikai jelentét szerintem alapvetően. Budapest egy, egy olyan jelentős szereplője az ország gazdaságának és társadalmának. A mi számításaink szerint körülbelül 5 millió ember él ma Magyarországon, aki Budapesthez kötődik ilyen vagy olyan formában, de, de életvitelszerűen vagy hétköznapi szinten. Ez több, mint az ország fele. Az egyfőre eső nemzeti összterméknek a, a 202 százaléka, tehát az Budapesten az egyfőre eső nemzeti össztermék, tehát az országos átlagnak a duplája. Tehát Budapest egy annyira fontos szereplője a magyar gazdasági, politikai, társadalmi életnek, hogy megkerülhetetlen. Mm. Uh, és uh, ami vita folyik, az a Félig tere, félig üres pohár. Én szerintem, uh, uh, hogy fogalmazza kúcs, hogy ez ne legyen ilyen, nem érzem nem, nem magam hivatotnak, ugye a, a budapesti válasznál ülésen is elmondtam, és ez nem a, nem kifogáskeresés, hogy én vidéki gyerek vagyok, és ebből a budapesti politikai teret én nem olyan nagyon isverem. Én ezt másnak, nagyon másnak tartom szerkezetileg is, mint az ország többi uh, De amikor arról beszélnek uh, a városvezető Budapesten, hogy gazdaságilag uh, uh, most, a sors uh, jut nekik uh, a Fidesz által vezetett városokhoz képest, akkor ez az ön véleménye szerint egy hamis vagy igazi állítás? Tartalommal megtölthető -e? Ugye a hamis, hogy igaz az, az, az a tényszerűségre utaló, hogy semmi hogy... Igen, a tényszerűségre, természetesen. Én, én igen, én ebben nem tudok állásfoglalni, mert nem ismerem annyira a számokat. Oké, akkor az a idő nem... miatt, mert rengeteg dologról van szó. Ezt nem fogadom el, tehát én ezt vitatom. Egyen, Értem. Én a Nobles indulok ki, tehát akinek okay. több adatik, annak többet kell adnia a közösbe. Budapestnek nagyon sok adatik, tehát ami Magyarországra jut, az Budapestre megy. A turizmustól el, kezdve a gazdasági befekteté, befektetésekig minden Budapest nagyon jól áll és egy jól menő város. Ez nem azt jelenti, hogy Budapestet ne kellene fejleszteni, mert Budapest egy nagyon-nagyon szoros versenyben vesz részt a közép-európai fővárosokkal, Prágával, Bécsel, Bukareste, Varsóval, és támogatnunk kell Budapestet, mert az egész országnak az az érdeke, hogy Budapest sikeres legyen ebben a versenyben. De Budapest, a budapesti vezetés szerintem az amúgy is fejlett magyar panaszkultúrát ö, a tökére viszi. Tehát mindenért, mindenért panaszkodik, mindenért a kormány cibáztatja, Pedig, ha ilyen adottságai lennének más városoknak is, mint Budapestenek, akkor szerintem ezek nem panaszkodnának ennyi. Közeleg és Magyarországon egy napon lesz az önkormányzati választás az Európai Uniós választásokkal. Az Európai Uniós választások kimenetelével kapcsolatban a legkülönbözőbb találgatások vannak és előttem egy olyan összeállítás van, amely egyebek közt azt mondja, hogy a napokban kiadott mondátumbeslés szerint nem várható drámai változás a következő éppen egy év múlva, 2024 június 6 és 9-e között megválasztandó Európai Parlamentben az egyes pártcsaládok mandátum megoszlását illetően, ugyanakkor az egyes országok pártpreferenciáit illetően már nem ennyire megnyugtató a kép. Ugye ez egy baloldali orgánumnak a megjegyzése, amikor a megnyugtató szó eh, magyarázatra szorulna, eh, de aztán később ez a megnyugtató vagy nyugtalanságra adott okot adó mondat, ez aztán olyan tartalmat nyer e, a legkülönbözőbb országok által, Ausztria, Németország, Lengyelország, Finnország, Svédország e, kapcsán, Románia kapcsán, hogy az ember az első mondatot már nem nagyon tudja értelmezni, mely szerint nem várható drámai változás, mert hogy aztán később alapvetően arról írnak, hogy ezekben az országokban viszont jelentős eltulódása van elsősorban a széls jobbnak, És így aztán, hogy alakul a mandátum szám? Hát a jó sokat leszámítva nehéz kalkulálni vele. Ön vár-e bármit is a jövő évi választásoktól ez és ha igen, az mi? Egy az eddigi. Európaibb tematikájú választás. Milyen tematikájú, mert hogy elvitte a hangját a Cica? Európaibb. Tehát nem olyan értelemben, hogy kulturáltabb, hanem normatív értelemben európai, hanem olyan értelemben, hogy folytatódik az a tendencia, amely a 2019-es európai parlamenti választásnál is megfigyelhető volt, amikor első alkalommal az európai parlamenti választások 40 éves, most már 45 éves történelmében nem csak nemzeti témák körül zajlottak a a, a viták, vagy a csatározások, hanem megjelentek a pán témák is, mint migráció, klímaváltozás. Ezt tökéletesen értem, de ön például azokon a területeken, eh, ahol ön küzd azért, hogy befejeződjenek a tárgyalások az unióval, sose gondolt arra, hogy ez majd, illetve hát korábban nem feltétlenül gondolt arra, hogy ez a 2024-es választások függvénye lehet, ma már egyáltalán nem kizárt. Ön a lelke mélyén, miközben nem ezt remélte, fűze bármilyen reményt ahhoz, hogy a 2024-es Európai Unió felállása megkönnyíti mindazokat a tárgyalásokat, amelyek most nehezebben haladnak, abból adódóan, hogy más lesz az összetétel. Hát abban bízom, hogy a Magyarország elleni boszorkányű győzés abban marad természetesen. De ez hozzá kell tennem, hogy most Európai Parlamentet fogunk választani. Igen, tehát az a bizottság, parlament... igen, tehát ezt igen, múltkor elmondta, hogy ez két parlament... különböző dolog. Csak, az Európai Parlament inkább csak a hangulatot befolyásolja. Láthatjuk, hogy időnként. Az... Ha, az, Euró... ha ez az Európai Parlament nem olyan lenne, mint most, akkor ő meggyőződése szerint az Európai Bizottság másféleképpen viszonyulna Magyarországhoz, mint most? Ö... Igen, igen, igen, úgy gondolom, igen. Tehát, ha megváltozik az összetétele a parlamentnek, annak hatása lesz majd a bizottságra nézve is. Én abban bízom, én abban bízom igen, hogy a, ha az európai néppárt nem barra, én úgy gondolom, az európai néppárt lesz továbbra is a legnagyobb pártszövetség, a, aki a legtöbb mandátummal fog bírni. És abban bízom, hogy az európai néppárt nem a liberálisokkal és a szocialistákkal akar majd Koalíciót alkotni, számszerűségből adódóan megengedheti majd, hogy, hogy a konzervatívokkal, vagy az esetben a liberálisokkal és a konzervatívokkal egy, centra, egy ilyen centrum koalíciót hoz már az érzékelhető eltolódást hozna, szerintem Magyarország megítélésében. És nyilvánvaló az azért tárgyalásaim hangulatában is. Ma a kormány nevében kibeszélhet? Ma a kormány nevében kibeszélhet? Igen. Nem értem a kérdést. Beszélhet-e bárki Orbán Viktor vagy a szóvivőn kívül a kormány nevében? É, én, a miniszterek beszélhetnek a kormány nevében. Testületi, a, ugye a kormány alapvető jellemző az, hogy nem annyira, mint az Európai Bizottság esetében, ahol ez kötelező, ugye ott a kommunikációban nem is lehet magánvéleményt mondani. Egy biztosnak mindig az Európai Bizottság... De most már átértünk e tekintetben Magyarországon. Értem azért, mondom, hogy annyira nem, Magyarországon hogy a miniszterek a saját véleményük is elmondják, de alapvetően a kormány hivatalos állást mondják előképviselő. Ha van egy városnak egy vezetője, aki egyébként nem áll büntető eljárás alatt nincs vele kapcsolatban kizárók, előélete a kormány számára bírhat-e bármi olyan tartalommal, ami alapján őt kitaszítják, és az őt képviselő közösséget, ő, aki egy közösséget képvisel, meg lehet-e fosztani attól a támogatástól, ami egyébként mindenkinek jár, azt követően, hogy megválasztották, egyébként korábbi magatartása miatt? Nem, nem hát nem nem nem értem, nem tudom, itt túl absztrakt a megfogalmazás, így nem. Igen, de. Tegnap 10 és 11 óra között a valamikor hozzám közel álló, de látja, milyen jól mondta, hogy hagyjuk a homorotikus vonásokat, ön megmaradt, Lázár János eltűnt, mint szürke szamára ködben. Viszonylag hosszabb történet ezzel nem szó, szórakoztatnám, de nagyon jellemző és nagyon tanulságos. Tegnap nyilatkozott a rádió hétnek húmezővásárhelyen, aki azt gondol, aki azt mondta, hogy. Mint vás, vásárhelyi választópolgár úgy látja, vesztes és bukott emberre bízni egy városvezetését, a biztos vereséget és bukást jelenti. Vesztes márkizai, vesztes vásárhely, bukott márkizai, bukott vásárhely. Azt gondoltam, talán marad benne annyi józanész, hogy félreáll és hagyja boldogulni a városát, de ugye nem hagyja, mert indul. A kormány tagjaként világos álláspontot ismertetett Lázár János tegnap, Márkizai semmiféle támogatásra és együttműködésre nem számíthat a kormánytól. Hiemelte, ha vásárhelyek Márkizait választják, akkor tudniuk kell, semmilyen támogatásra nem számíthatnak, nem azért, mert ellenzéki, hanem azért, mert a 2022-ben azt a csoportoslást vezette, amely külföldi pénzért idegen érdekeknek akarta eladni Magyarországot. Ma már a hírsorrendben ez a lázárféle megjelenés dobogós helyen sincs. Én nem tudtam tegnap út a napi napirendre térni ezen. Hát én azért ezt inkább a kampányba sorolnám, mint, mint uh, jogalkotó jellegű megszólalás. Tehát kíván lesz egy, egy heves kampány. Én... én ezt értem, de miközben én ismerem az ön óvatosságát. És Teljesen nyilvánvaló, hogy önön nem lehet elverni más tevékenységgel kapcsán a port, de mint a kormány tagja, ön is. És Lázár János is. Az adófizetők pénzét, a közösség pénzét nem lehet olyan emberre bízni, sem helyi szinten, sem országos szinten, aki teljesen egyértelműen, teljesen világosan idegen érdekeket szolgál. Szeretném kiemelni, nem arról van szó, hogy ellenzéki vagy Fideszes egy polgármester, arról van szó, hogy a hazáját szolgálja vagy hazaáruló. Eladja ennek az országnak vagy ennek a városnak a sorsát, vagy pedig a hazáját és a városát szolgálják. Mi, Fideszesek, és akik a kormányban dolgozunk, nem bízhatjuk sem politikai, sem erkölcsi, sem törvényekkel és ohoknál fogva olyan emberre az adófizetők forintjait, akik az országot el akarta adni idegeneknek. Tételezzük fel, hogy ez az állítás igaz ennek jelen pillanatban semmilyen jogik ö, következménye nincsen, és ha bár azt mondja, hogy a közeljövőben meg számos információ fog napvilágot látni rövid időn belül, már mint a tekintet, hogy hogyan el az országot, azt kérdezem, hogy a kormány bármelyik tagja mondhat-e ilyet egy regnáló, és egyébként a 2024-es választásokon induló polgármesterrel kapcsolatban különös tekintettel arra, hogy nem őt bünteti csupán, hanem azt a közösséget is, amelyet jelleg képvisel, és talán 2024-től fog. Ön, mint a kormány tagja, erről mit gondol? Hát, hogyha azt mondja, hogy majd a közeljövőben tények fogják ezt bizonyítani, vagy? Nem, azt mondja, hogy még számos információ fogna a világot látni, de ezt, amit most mondott, ezt nem a leendő információkra alapozva mondta, hanem azon információkra alapozva, ami mindenki előtt tiszta, ön előtt is, én előttem is, Márkizai előtt is, és Lázár János előtt is. Lehet-e kirekeszteni egy szemét és egy közösséget egy olyan tevékenysége folytán, amivel kapcsolatban vele szemben jogi eljárás nem indult, vagy ha indult is, az semmilyen ítéletet nem eredményezett? Ha, a, a, ez most egyre véleményszépen mozog. Tehát ezen lehet. Tehát az, hogy valaki azt mondja, hogy a másikról az hazáruló, de nem kellene. De én nem azt kérdezem. Mondjon Lázár János bármit, de mondhatja azt, hogy a kormány nem fog együttműködni ezzel a várossal. Nem fog adni neki pénzt, nem fogja támogatni. Mondhatja. Na én miért nem mondhatná? Hát mondhatja. Aztán majd meglátjuk, hogy ez történik-e, vagy nem. Miért nem mondhatta Hát ez a vélemények. Nem azt mondja, hogy ő, ő most hozott egy rendeletet, hogy a kormány innentől kezdve nem működik együtt, hanem azt mondta, hogy ha így szavaznak, akkor a kormány már nem fog együttműködni. Ez egy fenyegetőzés. De ezért retorikai utam eddig ameddig erről jogszabály nincs, vagy, vagy tényleges döntések, nem támasztják ezt talán. Szerintem miért mondhat, nem jogellenes ilyet mondani. Nem, se előzött, hogy jogellenes. Az a kérdés, hogy ennek a moralitása hol húzódik. Hát ez egy másik kérdés, az egy másik kérdés, az egy másik kérdés. Igen, csak ne felejtse, hogy ugyanezt Budapest kapcsán is el szokták mondani, csak éppen nem Lázár János mondta rá... még. É, igen, igen. Meg, meg én is tudom, mert, mert hogy mondjam, választ, választópolgárként, én is megértem már, amikor olyan településen éltem, ami nem volt kedves az akkori kormánynak, és nem kapott egy filércseg. Hogy nem úgy jöttek a döntések sorainak? Tehát ne csináljunk úgy, mintha ez a politikától idegen dolog lenne, ez Amerikától, Oroszországig mindenhol megfigyelhető, hogy vannak ilyen dolgok. Másrészt pedig úgy sem csináljunk, mintha csak a Magyarországi jobb oldalnak az ügye lenne. Ilyenek mindig vannak. Vannak politikusok, is úgy gondolják, hogy azzal, azzal hatásosabbak a fenyegetőznek. Én nem, ezeket... én nem szeretnék egy olyan országban élni, de ebben nincs feltételes mód. Én nem akarok olyan országban élni, ahol egyébként a választópolgárt megfenyegetik amiatt, hogy egyébként, hogyha valakit választ, akkor ez olyan következménnyel jár, amire ön majd el fogja nekem mondani adásban, hogy de ez csak retorika, én meg azt mondom önnek, hogy a szó veszélyes fegyver. De minden országban van De ez el. engem nem nyugtat meg. Nem... Ebben az országban én ilyen kijelentést még nem hallottam. Ha állandóan közölvág, akkor is meg fogom fejezni. De befejeztem, bocsánatot kérek. De azért meg úgy van Hogy nem országspecifikus, hanem emberspecifikus. Tehát ez, ez Dél-Afrikától, Grönlandig és Amerikától, Oroszországig. Mindenhol vannak olyan emberek, akik úgy gondolják. Ez nem a nemzeti karakternek a függvénye, ez emberi karakternek a függvénye. Értem, de egy ember, aki a kormány tagja, és ilyet mondanak, a szavainak a súlya nagyobb, mintha én mondanám. Ezt is megértem, emberi de Um mash. A helyi bencés rend alapításának milleniumán arról beszélt, az június 9-e, hogy mi politikusok nem végeztük el az ahhoz szükséges feladatot, hogy az Unió egy igazi európai közösség legyen. A tagországok ugyanis nem ismerték meg teljes egészében egymás történelmét, és nem ismerték meg egymás kultúráját sem. Ebben a kérdésben azonban nekünk magyaroknak van súlyos hátralékünk, nem nekünk magyaroknak van súlyos hátralékű, hanem a nyugat európai nemzeteknek. Erről már sokat beszéltünk. Um, lesz -e ebben változás 2024 után? Lehet ezt függővé tenni egy választás eredményétől? Nem, attól nem. De szerintem lesz változás lassan, apránként. A kulturális változás mindig olyan, hogy alig-alig veszük észre, és egy, egy apró tanás történik csak, de aztán végül egyszer csak bekövetkezik a kulturális változás. Mindig azt szoktam példaként fölhozni, hogy a 19. század elején született egy, egy angol utazónak egy leírás a Bajorországról, ahol a bajorokat, mint iszákos és lusta népséget írta le, és hogyha ma Bajorországról beszélünk meg a bajorokról, akkor sok minden eszébe ők az ember nem, de az, hogy iszákosak és lusták lennének, az nem. E, hasonlóképpen a kulturális változások azok ilyen 30-50 éves időtában Szerintem lesz változás, a jövő Európája, ha vagy tehát ha komolyan gondolják azt, hogy Európának egy közösségben kell élnie, és szerintem ezt komolyan gondolják alapvetően, akkor ez ki fogja termelni azt a kulturális közösséget is, amikor szép lassan. Nem azt mondom, hogy ugye a, az alaptörténet az, amikor elkészült az Európai Történelem Háza Brüsszelben. Ez egy, nem tudom, a hallgatók közül, vagy nézők és hallgatók közül többen voltak, vagy bizonyára, nem tudom, ön volt-e ott? Nem. Érdemes megnézni elborzasztó példaként hogy a legnagyobb, a legnagyobb jó indulat és igyekezet is milyen szöntszülötteket tud eredményezni, megpróbálták Európa történetét egy egységes szárra felfűzni a kiállítás rendezői, amely, hát amely kicsit egy ilyen felvilágosodást száll, tehát Európa hogyan jut el a sötét középkortól a felvilágosult modernitásba, nagyjából ez a történet, amit el kell mesélni, nem, én ezzel is vitatkozom, de nem ez az igazán szörnyű. Az igazán szörnyű az, ahogy a kis nemzetekkel elbánnak. Ha jól emlékszem, akkor Lettország egy darab lábjegyzettel szerepel az Európai Történelem házában, és, és oda megy egy Lett állampolgár, és megnézi, és beszélj és is. Úgy érzi, hogy Lettország hozzájárulása az európai történelemhez nem csak egy lábjegyzet. És ez az alapvető kérdés szerintem, hogy el tudunk-e jutni egy olyan európai tudathoz, identitáshoz, vagy egy európai kultúrához, amely nem Németországról és Franciaországról szól kizárólag hanem figyelem, méltányosan figyelembe veszi a különböző hagyományt. Az Európai Parlamentben volt egy esemény, amely a Magyar felsőoktatás uniós források nélküli helyzetétvel volt kapcsolatos, ahol egyébként az esemény szervező Bocskor Andrea Fideszes Európai Parlamenti képviselő azt mondta, hogy az egyetemek valószínűleg nem vehetnek részt a 2024-25-ös Erasmus és Horizon programokban Különböző rektorok szólaltak föl, akik egyébként kiálltak a modellváltás mellett, függetlenül attól, hogy a modellváltás egyébként jelen pillanatban nem képezi az Európai Bizottsággal való megegyezés tárgyát. Erasmus ügyben ma, 2023. június 16-án mi a helyzet? Várunk most arra, hogy az Európai Bizottság észrevétel ez a legutóbbi válaszunkat? Szerintem időhúzás folyik. Időhúzás folyik. Ön a múlt héten a West Frémi Petőfi Színházban a film, a magyar az Európai tehát a, a, a, a Magyar Mozgókép Fesztivál megnyitóján beszélt. Ezen a fesztiválon Uh, és aztán az önbeszédét a KDNP legkülönbözőbb szervezetei uh, fogadták pozitívan Budapesten, Heves vármegyében, győr Sopron megyében, Veszprémben, Biharvár megye, Hajdu Biharvár megyében. Uh, később arról az incidensről, ami ezen a fesztiválon történt, jóformán senki nem emlékezett meg a politikai szintéren, olyan volt, mintha meg se történt volna, holott az értelmiség egy részét, engem pedig uh, Inkluzíve nagyon foglalkoztatott az, amit a díjnyertes filmrendezője és egy népszabás újságíró között történt, ö, amikor a filmrendezője fellökte ö, az illetőt egy korábbi kritikája miatt. Na, nem a kritikája miatt, amiatt, hogy leantiszemitáztál. De az egy, az, egy, uh... az egy... Azért Magyarországon ez nem piskolta. Öl... És fellökte, de utána elnézést kér. Bocsánat kérd tőle, úgyhogy én innentől kezdve lezártnak tartani ezt a történet. Azt, hogy valaki leantiszemit egy balózali, egy jobboldali, akár műalkotást, akár politikai véleményt, abóvó, leantiszemitáz. anélkül, hogy bármilyen utalás is lenne ott erre, azt, azt Ön olvasta a Csákvári a provokáció című írását a Népszavában, amely még a film megjelenése után jelent meg, és amely egyébként nem a film kritikája volt tényleg, hanem arról szólt, hogy azt egyébként az Oscar díjra miért nevezték be? Én a filmet láttam. Hát és miért? Igen, na és? És hogyha egyébként valaki abban egy ilyen mondatot elejt... Egyébként a filmválogatások, a filmintézet tevékenysége kapcsán akkor az vezethet oda, hogy egyébként fizikai inzultusra kerüljön sor két ember között, elteljen több mint 24 óra az elnézéskérésig pontosabban mondva, annál is több hiszen az elnézés vasárnap kerül sor, az esemény pedig tudtom, a pénteken történt. Ezen kívül se a szervezők, se senki az íg a világon ezügyben a hivatalosság rangján nem szólal meg. Szerintem ez abszurdum. Ez, ez fordítva is így lenne, ha Csákvári Géza lőtte volna a... föl a blokád rendezőjét. Szerintem nem abszurdum. Tehát eleve az emberek az emberek nagy része mikor értesült az egész, és sokat két ember löbösödött a folyosóban, vagy egy ember meglökött egy másik embert, egy folyosodott, ha jól említem, nem? Ennyi történt. Azért ez nem annyira abszurdum. Földre és... esett, szóberileg eh, inzultálta, nem szeretném idézni a mondatait. Jó. Hát én értem, hogy ebből mindenképpen egy országos volt rend kell csinálni, de azért ez egy helyi érdeklőítő partíciát. Hát nézze, um, én azt gondolom, hogy ezek a dolgok egy országnak a légkörét mérgezni tudják, és nincs az az ambipúr. Ez van, de az ilyen cikkek is egy országnak a légkörét mérgezni tudják. Igen, de ezeket talán egymás között kéne tisztázni, nem pedig de három hónappal később. Ők egymás között tisztázták, bocsánat. Senkit nem vontak be, ha jól emlékszem. Hát ennek a tisztázása ezzel a fellőkéssel én... kezdődött. Így van, de hát ez egymás közötti tisztázás. Hát, nem egy szép dolog, nem egy szép dolog, de azért nem példátlan. Tehát azért nem, hogy majd azért Azt kérdezem, érzékenyek ön... vagyunk, de azért a hétköznapi életben előfordul ilyen. Nem egy elegáns, nem egy, egy kifinomult módja egy konfliktus rendezésének. kétségtelen elnézést tört után. Országos sír lett belőle, mindenki megbotálkozott, felháborodott, megsértődött, és a többi mindenki kialakított a válásból nem folytották el a hír, nem tett belőle semmi... Elnézést, a hírt maga az érintett tette közzé a névszavában, az, hogy nem folytották De el, ott, ez... lett belőle, átvették mások is, az elkövetőnek pedig elnézést kellett kérnie. Hát, ez is egy kifutással dolognak, nem? Mit kellett volna csinálni a Magyar Mozgókép Fesztiválnak? Egy perces néma vigyázásban kellett volna állnia? Vagy mit kellett volna csinálni? Azonnak az embereknek, akik nem is tudtak esetleg róla, hogy fellögtetett egy Ádám akkor, amikor átvette a díjat, mondhatta volna, bárki a producerek közül mondhatta volna, hogy sajnálja azt, ami egyébként történt. Hát elnézést kért. Elnézést kért először. Telefonon nem, az index hasábjainkért kért elnézést, elnézést, ez nem egészen ugyanaz. De értem, ön politikus, ha önnel történne ilyen, én másnap megkérdezném, hogy mit tegyek annak érdekében, hogy nem tud olyat mondani, hogy önt feldötjék. De, de ez nem ez azt jelenti, hogy én egyetértek a fellötővel. Nem azt jelenti. É, é, tehát álljunk meg a menet. Én nem azt mondtam, hogy jól tette, hogy fellötte. Én azt mondtam, hogy az, az nem helyes, hogy fellötjék ezt az ember. De az sem helyes, hogy ebből most egy országos botrán csinálkozni. Ez előfordul. És én nem akarom megsérteni ezt az újságírót, de azért, azért nem... Tehát ez, ennél vannak nagyobb problémáink is. Tényleg az életben. Sőt, Megkockáztak majdnem, hogy csak, csak. azt mondják, hogy egy vitát így intéznek el. Igen, van ilyen, de hogyha valaki Budapesten csak az utcán jár. A tömegközlekedésen ütetik. A igen, kormány. önnek ebben látszólag igaza van, ugyanakkor eljutottunk megint hódmezővásárhelyre, ugyanis a filmesek jelenleg és a filmkritikusok között is vannak olyanok, akik ezügyben állást fogalnak. Az indulat egyebek között azért joguk. is magasabb, mert ugye a pénzelosztás módja hogy alakul, a, a filmforgatókönyveknek a támogatása hogy alakul, ki jut pénzhez és kihez, nem? Ez egy demokrácia, hát joguk van hozzá. Hát vita van. Lehet, hogy ezekkel a és állásfoglalásokkal a következő évben már más szempontok alapján történik. Mint ahogy egyébként most már volt zsűri a Magyar Mozgókép Fesztiválon, tavaly vagy tavaly előtt nem volt zsűri, mindenki felháborodott, idén már volt zsűri polttaileres vezetésével. Mint a lehet, hogy a rendező, aki fellöpte ezt az újságírót, a jövőben sokkal körültekintőben fog a felháborodás hatására, Prost, Kö -kö Könnyen lehetséges. Felteltek még kérdést? 8 óra, 4 perc van, vagy ne tegyek? Igen, de még Azt árulja el nekem, hogy önnek mekkora személyes problémát okoz, vagy nem okoz problémát, hogy épp úgy eh, együtt mutatkozik a Veszprémi kulturális életben, annak kifejezetten örvendetes eseményein, Ókovás Szilveszterrel és Rost Andreával. Tehát ilyenkor egymást követően, ugye előbb Ókovász Szilveszterrel volt együtt, aztán egy eseményen talán tegnap Rost Andréával, ilyenkor egyébként szóba kerül -e az, ami jelen pillanatban nem helyezi egy asztal mellé a két szemét, függetlenül attól, hogy Ókovász Szilveszter tegnap a Facebookon felköszöntötte Rost Andréát, aki szintén indult az operaház vezetésért, és miután nem ő kapta, lemondta az operaházban való szereplését. Igen, nem kérdeztem meg őket, egyiket sem. Erről az én nagyon örülök annak hogy mindkét emberrel jó viszonyban vagyunk, és én nem gondolom, hogy ez az én ügyem lenne. Tökéletesen értem. Arról van-e véleménye, hogy egyébként csak a demokráciát említette, hogy van egy szakmai bizottság, amelynek a döntését részletesen lehozza a Kulturális és Innovációs Minisztérium, amely egyébként a miniszter személyében figyelmen kívül hagyva a szakmai bizottság szavazásának részletes eredményét, úgy dönt, ahogy dönt. Én ezt az egész történetet nem értem, a részleteit nem ismerem, de én nagyon furcsának tartom azt a szakmai bizottságot, amely első körben alkalmazvannak nyilvánítja azt az operáház igazgatót, aki tíz éve, azt ha jól emlékszem, körülbelül tíz éve. Nem alkalmatlannak kevesebb szavazatot kapott, mint más? Nem, nem, nem, nem, az első fordulóban kidobta, mint alkalmatlan, és a második fordulóba jutott tovább, akik tovább jutottak, de a, azt az embert, aki tíz éven keresztül irányította az operázat, és az operázat nem ment sőbe, nem voltak botrányos előtt. Ennél is a szakmai bizottságban két támogatást kapott Ókvál Szilveszter. Ezt, ezt, ezt egy furcsa a szakmai bizottságnak tartom. De, de nem ismerem a részleteket. Értem, mert? de egy szakmai bizottság lehet más véleménye, mint önmagában az, hogy valaki tíz évig volt. Tehát az, az időtartam az nem minden szempontból. Ugye ez egy olyan megbizatás, amire kinevezik az embert. A kinevezés, az pedig nem feltétlenül az alkalmasságának a, a, a, a, van összefüggés. Tudom, én ezt úgy gondolom, hogyha valaki tíz évig irányít egy intézmény, mindenfajta botrány nélkül, sőt, kiváló a Azért mindenféle botrány nélkül, nem a táncintézettel, tánc... tánc hogy mondjam, kérem, hogyha már egyszer volt ön kedves, hogy nyolc óra után még néhány tercet tálnak... Elnézést, én meg, ég, megkérdeztem, hogy rájére, igen. Tehát, igen, értem, csak én meg... Tehát igen, értem, bocsánat. A tehát, hogyha valaki tíz éven keresztül nagyobb botrányért nélkül, kifejezetten jó előadásokat előállít és irányít egy operázat. Megértem, hogy utána nem ő lesz esetleg az igazgató, de azt legalábbis furcsának tartom, hogy összen az első körben kiesik. Jó, ami az operáházban lévő demokratikus lékkört illeti, azzal kapcsolatban az elmúlt tíz évben számos interjút és megnyilvánulást olvashat, ami nem ezt erősíti. Utolsó kérdésként, ami egyébként egy általános kifejezés Ez egy nem fér, ez így nem fér hogy egy Csak itt szerintem az operaház. A művészetben azért a demokráciát nagyon nehéz érvényesíteni. Általában a művészi kérdéseket többségi szavazással eldönteni nagyon nehéz. A politikában is nehéz, de legyen a igaz. Politika más. A politika más, mint a művészet. Egy kifejtő kérdés van, nem fogok önnel vitatkozni. Ön érti-e és hajlandó nekem két mondatban, háromban, négyben elmondani, hogy mi történt a Tokai hegyalja Egyetemért, Alapítványnál? Nem. Nem értem, én holnap megyek tartalva, lesz egy konferencia, és ott. Hogy találkozunk most, vagy nem? az eredeti programban bent van. Na őt nem viszont meg fogom kérdezni, hogy, hogy mi történt, mert nem tudom, mit mi Egy rektorválasztás körüli konfliktus, ha jól tudom, de nem tudom a részleteket sajnos. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, hogyha belevágtam a szobaiba, az mindig azért volt, mert az drága időt próbáltam, nem önt akartam oh. tromfalni, hanem minél több tartalommal szerettem volna megtölteni a kettőnk beszélgetését. Merné én egyébként tartósan önbe folytani a szót. <gül> Kelemes. Ér. Óvatosan az utakon. Jó, jó. Viszont hálású. Azudnék, ha tagadnám, hogy szívesen beszélgetnék önökkel 9 óra után ezekről az interjúkról, Filipov, Navracis és még messze nem vagyunk a végén, de ma nem fogok ebbe a kísértésbe esni, de a jövő semmi nem akadályozza meg önöket abban, hogy beszélgessünk akár erről is, a világ dolgairól és a Kejfejancsiról. Jó reggelt elnézést a csúszásért, de ugye elvileg már itt vagyunk a nyár hajnalán, de a politikai történések azok nem vannak tekintettel erre, és hát csőstől vannak. Nem elegáns dolog, hogy tőled is megkérdezem, de hát ez végigvonul leszámítva a Filipov esetében, mert ő ugye politikai tartalommal nem foglalkozik, ezt jól elintézte magának. De mit szólsz ahhoz, amit Lázár János vezető vásárhely lendő polgármestere kapcsán mondott, hogy ha netán egyébként az Márkizai Péter lenne, akkor Márkizai Péter hazárló mi volt a okán számoljon azzal, hogy sem ő sem az a közösség, amely ha megválasztaná, akkor a kormány együttműködésére nem számíthat. Ezt egy retorikai fordulatnak nevezte imént Navras is Tibor, aki azt mondta, hogy a kormány bármely tagja egyébként ilyet mondhat. Én nem tudok napi rendet érni fölötte, megvallom őszintén. A legenyhébb megjegyzésem az, hogy és Teljesen független ez attól, hogy adott esetben kinek milyen véleménye van egy adott politikusról, hogyha az adott település lakóinak többsége úgy dönt, hogy őt kívánják a településük élére, akkor ezt nem tiszteletben tartani, a legnagyobb tiszteletlenségre a választói polgári akarattal szemben. És nagyjából ez ennyi, ami elmondható. Én ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy szerinted a választói akaratra egy ilyen kijelentés milyen hatással van? Ez kiszámíthatatlan. Begyük azt, horvát Csabával kapcsolatban hangzik el ez a mondat. Szerinted a jövő évi indulásodat ezt egy tízes skálán mennyire befolyásolnak? Szerintem semennyire. Te jelen pillanatban ez... Öszintén, szóval márkizaj Zaj, Péter és Lázár János közötti konfliktus hosszú-hosszú évekre ö, esik vissza. Ha jól tudom, akkor ők az elején még egész jóba voltak, aztán rosszba lettek, és ma már ennyire elmérgesült a viszony. Tehát azért ennek mindig két lába van, két ember, és hát ö, nyilván kell egyfajta... Nagy vonalúság a másik ember emberi gyengeségével szemben, hogy ilyen helyzetek... Igen, de ő a kormány nevében nem. beszélt, és a kormány nem tiltakozott. Most azt mondta uh, is Tibor... A kormány, fog, a kormány nyilván nem fog tiltakozni az egyik legfontosabb miniszterének a kijelentésével kapcsolatban. Azért ezt megtanulhattuk a Fidesz rendszerébe, hogyha valaki hibázik, a csorda szellem odáll mögé, és megtámogatják. De még ott tartunk, hogy hibázott volna függetlenül attól, hogy mekkora baromságot mondatott esetben egy politikus. Ha ugyanezt Karácsony Gergely kapcsán hangzanál? Hogy ezt mondja a kormány, hogy Karácsony Gergely nem áll szóba? Hát, a... Nem, nem az... itt nem arról van szó, hogy nem áll szóba szóba, ne... hanem hogy nem fog együttműködni vele a kormány. Hát azért a tárgyalagosság kedvéért Budapest esetében is megjegyezném, hogy az milyen típusú együttműködés, hogy van egy mosolydiplomácia, formálisan Pont azért, mert azért Budapest már nem egy jelentéktelen e, a kormány szempontjában, nem egy elhanyagolható kerekítés e, Ezért formálisan szóválnak a fővárossal, ugyanakkor mondjuk a szolidaritási adóban elvileg jövőre már 75 milliárdot kell fizetni, ami mondjuk a hét szerese annak, amit mondjuk Tarlós Istvánnak kellett. És amikor folyamatosan hát azt mondják... Azt mondják belé... jó, lehet azt mondani, hogy milyen jó a viszony a kormány és a főváros között, egyébként ez nyilván nem igaz. De hát a viszonynak a legjobb jelzője, vagy legjobban leképező jelzője az, hogy hogyan viselkedik a mindenkori kormányzat, az önkormányzatokkal adott esetben Budapesten szemben. Ebben ezek a verbális kijelentések, hogy majd nem fogunk adni, hát nézzük már meg, hogy eddig mit adtak, eddig is a sajátjaiknak tolták a forrásokat, meg inkorrekt módon a legtöbb esetben. Vannak kivételek, egyébként Cugló is kapott olyan forrást, ami, Számunkra meglepő volt például a támogatást, vagy éppen földutas pályázati támogatást, de ha azt adom össze, hogy mennyi pénzt vont el a kormány, akkor nagyságrendileg 12 milliárdot. Na most hát 12 milliárdnak a töredékét sem kaptuk semmilyen kormányzati támogatással. Magunk között szólva Zugló akkor járna a legjobban, meg Budapest is. A kormány nagy évbe elkerülné, nem vinni el az adónkat, és arra költhetnénk, amire a buddhója. Jó, csak ugye a másik oldal meg az hangzik el, hogy a főváros fukar, mert messze a legjobb helyzetben van az összes önkormányzat közül, nem örül annak, hogy elvonnak tőle, de ők a leggazdagabbak ennek következtében tudják állni a sarat. Egy nyilvánvaló hazugság, tehát hogy őszintén szóval ezzel nem nagyon szeretnék nagyon hosszan... Akkor menjünk tovább. Hétfőn lesz egy beszélgetés, ahol Berki, Krisztián, Dajs, Tamás, Dénes, Ferenc, Gajdos, Tamás és Veres, Amarilla lesz majd jelen, és ezt a Városért Egyesület tartja az esemény időpontja hétfő lesz, 5 órakor a civilházban a Csertőpart 12-ben Zuló sportfőváros a Városért Egyesület jövő hétfői rendezvénye. Mi lesz ezen szó? Miről lesz ezen szó? Hát alapvetően a, a sportról, amely egy, talán a leginkább közösségépítő tevékenység, és próbáltunk a meghívottatnál is arra törekedni, hogy ez egy Párt semleges, ha úgy tetszik. A politika semlegességet olyan módon biztosítjuk, hogy van kormánypárti megszólalója, Dajs Tamás elég emblematikus tagja a fideszes kormányzatnak. Ugyanakkor szakemberek, olimpikonok lesznek jelen. Tehát szeretnénk egy amennyire lehet nem politikai, nem sportpolitikai beszélgetést tartani, és arról diskurálni, hogy hogyan lehetne elérni, hogy a zuglóiak adott esetben, vagy kicsit nagyobb kitekintésbe a budapesténk a magyarok, egyre többet foglalkozzanak a saját egészségükkel, és ennek a legjobb eszköze a tömegsport. Mert az élsport, az tulajdonképpen egy nagyon fontos vonzerőt jelent, példát ad a, a gyerekeknek, akik elkezdenek sportolni, de nyilván nem lesz mindenkiből olimpikon, viszont mindenkiből lehet egészséges ember, aki a sportra adja a fejét. Borbély Ádám arról beszél, hogy a kormány segítsége nélkül a Magyaródi úti Gördeszka pályá nem valósulhatna meg, amely kétségtelen tény, mellett, pályázni, zugló nyert. Mi lesz ezzel a pályával, mikorra készül el? Meg egyébként a zugló önkormányzat nélkül sem valósulhat. Így, igen. Mert hogy ugyanannyit adunk bele, mint a kormány ad bele, tehát 30-30 millió forintot, Persze, örülünk, de ahogy mondtam, vissza tudok kanyarodni oda, hogyha a 12 milliárd forintos szolidaritási adó elvonás nem lenne, akkor mondjuk tízszer annyi feladatot tudnánk elvégezni, mint így a kormányzati támogatásokkal. Mikor lesz? Meg. Ez még idén, tehát idén elkészül, és átadjuk, kicsit át lesz alakítva a korábbi, aminek már műszaki problémái voltak, más technológiával készül és amennyire lehet, megoldjuk, hogy ez egy csendes üzemmódú gördeszkapája legyen. Bízom benne, hogy a környék és az oda látogatók nagy megelégedésére. Polgármesteri hivatal, Fogaras út, nagy Lajos király útja, sarok, holnap reggel 9-től virágültetés, zuglószépítés. Igen, a zuglót az utóbbi időben elárasztották, és most pozitív értelemben használom az elárasztották szót, a pipacs mezők ami egy nagyon-nagyon szép virág, nekem egyébként a, a kedvenc vadvirágom, de legalább ennyire szeretem a levendulát, amelynek a, a lila e, tömegei, ahol megjelennek mindenhol üdítő látványosságot jelentenek, és arra gondoltunk, hogy zugló, bizonyos zöld kicsiköz terecskéjén ezt a, ezt, a, ezt a hangulatot szeretnék megteremteni, de hogy nem csak úgy, hogy az önkormányzat, erre hivatott munkatársai elvégzik a munkát, hanem hogy közösségépítésként minél szélesebb körben bevonjuk az uglójakat. Nyilván, aki ebben részt vesz, sokkal magá, inkább magájánat fogja tartani ezeket a, ezeket a virágokat, ezeket a területeket, tehát szeretnénk közösen szépíteni az uglójakkal. van -e egyéni kommentárod ahhoz, hogy cintalan Sándor visszalépett az MSZP-be? Nincs egyéni kommentárom. Szerintem... Nagyon eh, rossz érzés, amikor valaki távozik, és eh, jó érzés, amikor valaki visszatér, tehát a tékozló fiú eh, meglehetősen nagy utat járt be, de nincs okunk arra, hogy, eh, hogy a múltat, múltat eh, hányt torgassuk föl. A lényeg az, hogy úgy érezt, hogy ez a politikai közösség, amiben ő még eh, szolgálni szeretne, én ennek személy szerint örülök. Azt mondja a mély mélyponton a gazdaság helyzet megítélés és továbbra is abszolút többségben vannak azok, akik szerint általában véve az ország rossz irányba, az országban rossz irányba mennek a dolgok. Ez egy május végén készült felmerést, és a, a választani tudó biztos szavazók, Szavazatai alapján a Fidesz 49, a DK14, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 9, a Momentum 8, a Mi Hazánk 7, a Jobbik 4, az LNP 3, a Mindenki Magyarország a 2, a Néppártyán 2, az MSZP és a párbeszéd 1-1 százalékon áll. Van-e hozzá kommentárod? Mondhatnák azt, hogy egyébként mínusz 5 százalékon áll az MSZP, és akkor... Nagyjából ugyanannyi lenne az iraság tartalma valóság alapja, mint ennek. Sajnálatos módon a közénkutatók egy jelentős része általam nem egészen ismert motivációkból, egészen furcsa hoz ki, ezzel ellentétes számokkal rendelkezünk, de nem banyolódnék bele számháborúba. Kint a társadalom részei, az MSP, a politikusai fontos témákat karolnak föl, akár az oktatás, akár az egészségügy, akár a napi megélhetés kapcsán, az egyetlen párként képviseljük érdemben a munkában a saját kezük munkájával dolgozókat, ebben a legerősebb az MSZP háttere és múltja. Összintén szólva, inkább az a kérdés, hogy ebből a sok reszliből, most elnézést az ellenzéki pártoktól, hogy ezzel a címmel illettem őket, de hogy ebből a sok kicsiből, hogy lesz egyszer egy olyan nagy, amely képes legyőzni a kormánypártot, és utána egy jobb Magyarországot teremteni. Tehát számomra ez a valódi kérdés, hogy melyik párt éppen kinek a saját kutatásába éppen hol áll, ez rendkívül érdektelen. Az viszont érdekes lenne, mert a választókat is ez foglalkoztatja, hogy mikor lesz változás, mikor jöhetnek haza a külföldre szakadt gyerekei, unokái, mikor lesz itt nem urambátyán világ, mikor lesz egy biztosabb megélhetés biztosító Magyarország. Tehát nagyjából ezek a fő kérdések, és elnézést, de tényleg kevésbé hagyja meg őket, de nagyon sok emberre beszélgetek. Nagyon kevés ember jön azzal, hogy ő a pártok százalékai izgul, senkit nem érdekel, ez alapvetően a pártokra érdeklő, és a pártoknak van egy versenye. Hát te az MSP budapesti elnöke vagy, a fővárosi közgyűlésben te vagy az MSZP frakcióvezetője, azért, ha az ember valakit talál az ügyben, hogy megkérdezzen, azért az első háromban nálam biztos, hogy benne vagy, sőt, ma az msp t nálam te képviseled, most már a csintalan is. A kerékbelincs idejét múlt a magyar jogrendszer egy vitatott eszközemély visszaélésekre és lehetőséget ad a digitalizáció miatt ma már a szabálysértések és parkolási díjak befizetése, ezért az MSZP törvényjavaslatot nyújt be a kerékbilincs megszüntetésére. Az MSZP javaslata szerint a központi költségvetés 50%-át engedje át azoknak a pótdíjaknak, szabálysértési helyszíni bírságoknak, melyeket az önkormányzatok felügyelői rúnak ki a közlekedési szabályok megsértése miatt. Így a központi költségvetés és az önkormányzatok is részesülnének a büntetésből befolyó összegből. Természetesen támogatjuk az indítványt de nagyon sok részletkérdés van még, amit mellette szabályozni kell, mert mondjuk az az eset, valaki szabálytalanul parkol napokon, heteken, hónapokon át, és mondjuk az autó már rég, rég nem ér annyit, mint amennyit a ráhelyezett bírságok összege jelentene, és mondjuk adott esetben, mert van még rajta két évig forgalmi, ott ronthatja a levegőt és elveheti a teret másoktól. Na, ezt például még fontos szabályozni emellett, mert a kerékbilincselés az aktív autóknál érdekes, nyilván amelyiket ott felejtették és mert nem is akarják elvinni. Van rajta mindenféle hatósági jelzés, azokra ez nem érvényes. Az indítvány elsősorban az aktív autókra vonatkozik, tehát hogy azok az autók, amik használva vannak, hogy azokra ne kerüljön kerékbilincs. Szerintem ezt egy komplex csomagba kell nézni, és évek óta Szándék, hogy jobban működjön a forgalomszabályozás rendszer, aminek egy kisebb, de fontos szelete a fizetőparkolási zónák kialakítása. De legalább ennyire fontos a pressz betartása, betartatása, hogy nem állunk meg mozgássérült parkolóhelyen, hogy nem akadályozzuk a forgalmat, hogy nem állunk zebra környékén, ahol a belátást zavarhatjuk. Tehát, hogy vannak olyan szabályok, amelyek legalább annyira fontosak, mint a fizetőparkolási rendszer, és... Ez összefüggésben kezelhet az, hogy valóban ma már jogi értelemben sokkal könnyebben utolérhető egy renitens autós, aki nem tartja be a közösségi játékszabályokat, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, amikor nagyjából bottal lehetett ütni a nyomát, hogyha valaki egyszerűen csak legyintett, eldobta a parkolőr szemmel átára a büntetést, és soha az életben nem fizetett semmit. Tehát nyilván ezen már túlhaladott az élet, de azért még vannak kihívások. Nos jön a főjétől. A Zuglóváros Központ ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonában álló Budapest 14. kelet és itt millió, vagy nem millió, de nagyon sok helyre az is szám van, ezzel talán nem mutatnám a nagy érdemét beleértve téged. Számú ingatlanokon megvalósuló iroda és kiegészítő funkciói épületek, valamint azok rendeltetésszerű használatához szükséges kapcsoló ingóságok tulajdonjogának a magyar állam részére történő megszerzése két darab CD melléklet szerződő fél. 132755 kötője a Zugló Városközpont ingatlanfejlesztő korlátolt felelősségi társaság. Vesző egy kötője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő zárt körülön működő részvénytársaság. Szerződés dátuma a SZIK 2023. április 6-a, ma 2023. június 16-a van, tehát ez két hónap és tíz nap. Szerződés értéke 244 milliárd forint. Ez mi? Nagyjából pont ennyit tudunk róla, mint amit most elolvastál, és tudomásom szerint legalábbis mi nem találtuk meg a teljes szerződést, csak ami az MMV honlapján fönt van egy, egy ilyen zanza, amiből azért sok minden nem derül ki. Viszont mi jogviszonyban, részben és majdan az ugló Kft-vel vagyunk, tehát ezzel az uglóváros Kft-vel, ami nem azonos a Bosnyák piac megújítására álmodott tervekkel, tehát ez mellette van egy másik telekegyüttes, és a Bayer Property által megvalósítani szándékozott irodakomplexum, meg némi kereskedelem. Ha jól értem, akkor annak egy része vagy egészen valamilyen szerződéses konstrukció a magyar államhoz tartozik. Nem tudom, hogy ez előszerződés, ideiglenes szerződés, valamilyen feltételhez, vagy semmilyen feltételhez nem kötött szerződés, csak meg kell valósítania. Na most, miután az ingatlan, tehát a fejlesztés meglehetősen sok építési engedélye már rendelkezik, sőt, van olyan része, ami már el is készült, ezért nekünk az a fontos kérdés, amellett, hogy ki a tulajdonosa, nyilván jobban örülnénk, ha nem a magyar állam lenne, ennek van egy speciális oka de hogy alapvetően nem a tulajdonos számít, hanem hogy a, a fejlesztő az a környezetét is ugyanolyan minőségben fejleszti, mint a saját ingatlan beruházását, erről tárgyalunk, és hogyha sikerül, akkor erről szeretnénk megállapodni. Értem, de ezért ez Ö, itt most... Tehát a környező utcák felújítása, többi. Tehát azon belül egyetlen egy aspektusa van, egyetlen egy aspektusa van, amiért nem mindegy nekünk, ez kicsit, kicsit önt, vagy ha úgy tetszik, személyes érdek, már az uglói önkormányzat személyes érdeke, ami miatt nem mindegy, hogy ki a tulajdonos, hogy az államon kívül mindenki fizetne ezután az épület után nekünk durván 600 millió forint építményadót. Tehát olyan adót, ami 100%-ban helyi adó, tehát nem a központi költségvetésben, nem az iparűzési adó, nem helyi adó. Tehát nekünk ezért nem mindegy, hogy az bérli vagy adott esetben, adott esetben egy magáncég, amely másképp viszonyul ehhez. De abban számunkra nincs különbség, hogy a csöngöli utat fel kell újítani, hogy a Rákos-Patak utcát fel kell újítani, hogy Rákos-Patakot... Ezt én értem, de jelen... pillanatban plú... Igen. Tehát mi továbbra is ugyanazzal a Zuglói Városközpont Kft vel állunk jó viszonyban, és... Az a kérdés, hogy ti lehetséges, hogy... Amelyik belül... jelen pillanatban tulajdonosa, és hogy majd adott esetben néhány év múlva már nem lesz tulajdonosa, mert elkészül a projekt, és ő eladja bárkinek, ez lehet a magyar állam, de lehet bármilyen magán vagy, vagy nemzetközi cél, aki megveszi ezt. De elnézést, miért feltételezett, hogy a Zuglóváros Központ ingatlanfejlesztő KFT-nek bármilyen kompetenciája maradt a történetben, azt követően, hogy megvásárolták? Hát azért, mert egyrészt a tárgyalóztanálok tőnek kötelezettséget akarnak vállalni, mint egy 11 egész. Én ezt értem, ez így volt ezen eladás előtt, de most egy másik személy került az ő helyükre, nem? De ez nem így van. Mert? Már hogy a mi szempontumból nem így van, és nyilván ebben a kérdésben mi jognyilatkozatot fogunk kérni a szerződő partnertól, pont abban a kérdésben, hogy jogi nyilatkozatot tegyen a tekintetben, hogy ő eljárhat-e teljes körülen eljárhat és képes. -e. Én ezt tökéletesen értem, és azt is értem, hogy egy nagyon érzékeny kérdésről van szó, de az, hogy egyébként eljárhat-e vagy sem, az annyiban nagyon érdekes, hogy ahogy én olvasom, ugye én megértem azt, hogy te itt nem beszélsz olyarról, amit én nem kérdezek. De János, de János, ez nem érzékeny kérdés, hanem jogi kérdés. Tehát mi nem tudjuk eldönteni, hogy kinek mihez van joga. Mi annyit tudunk, hogy egy szerződés kötés kapcsán leellenőrizzük, le le amit le tudunk. Ha valamit nem tudunk, akkor pedig... Én ezt értem, de tudtommal -e nektek... Bocsánat, jognyilatkozatot kérünk, aminek jogi következményei vannak, ha abban valami nem valós. Nekünk nincs okunk azt feltételezni, ha megteszi a jognyilatkozatot, hogy nem képes... Én ezt értem, e de mit várunk attól a partnertől, aki egyébként nem tesz semmilyen nyilatkozatot arról, hogy mi történt vele április 6-án? Hát mondjuk azért ebbe az országba nem ez a legekszémabb dolog, ami történik. Én ezt értem, de szuglott tekintve... Múlt, múlt hét csütörtökön találkoztunk ezzel az információval először, ami elég fura, mert valóban április 6 dátum után nekem is szólt a szám, hogy ez már akkor most... Mit Elnézést, te ezt hamarabb tudtad, mint hogy kikutatta volna a hatházi? Hát, gyakorlatilag tőle származott az információ. Igen, tehát te is tőle tudod. Tehát, így van, tehát mondom, múlt hét csütörtökön házi tőle származó információként Tudtuk meg, hogy egyáltalán ez van. De ezentúl lépve, nyilván ez nem egy, nem egy szépségdíjas kérdés, mert én is azt gondolom, hogy elmondhatta volna a beruházó, hogy egyébként az ő szándéka, vagy már valamilyen szerződésszerű konstrukció szerint ő már át is adta ezt a magyar államnak. Nem tudjuk, hogy a szerződésben pontosan mi van, de ez a. Tehát is a címben szerepel a magyar állam, mint, mint vevő. Tehát jobb lett volna, ahogy ez közlik, tehát nyilván a bizalmat nem erősíti ez a tértel, de az is igaz, hogy egy szerződésnél jognyilatkozatot kell tenni, és a jognyilatkozatoknak jogi következményei vannak, nagyon súlyos jogi következményei vannak. Tehát ott már nincs helye a úgymond információ megtaladásnak, vagy az információ elhallgatásnak. Azt én értem, hogyha a szerződés az fekete-fehér, hozzá kell tenni azokat a nyilatkozatokat, ráadásul a kötelezettségek egy jelentős részére. Bankgaranciát, tehát ami pénzügyi garanciát jelent, tehát valahol a bankban a pénz ellenértéként ott fog csücsülni, ami az önkormányzati fejlesztések egy jelentős részét életi. Tehát, hogy ott már bennünket érintő módon nincs jelentősége. Ahogy mondtam, ha egy multinacionális vállalat lenne a szerződőként, akkor nem lenne, akkor sem lenne semmi, nem lenne más a helyzet, neki nyilvánvalóan be kell fejezni ezt a projektet. Teh nyilván nem. nem hát nem. vagy neki, vagy másnak, mert ugye a legutóbb még ki. Mivel nem tudjuk, hogy mi van a szerződésben, és a magyar állam elég kényes arra, hogy még kiperelni a nagyon lehet belőle, vagy legalábbis... Elnézést, itt az, az van előttem egy index cikk, már június 12, az Zuglói Városvezetés csak június 8-án szerzett tudomást az adásvételről, azóta folynak a tárgyalások a projektcéggel az ingatlan kapcsolódó közszílú beruházásokról. Ha ez a mondat helytálló, miközben nem tudom, akkor az elmúlt egy hétben mi történt? Hát az történt, hogy írásban kértük a peruházót hogy tegye jognyilatkozatot, hogy képes-e a továbbiakban is a szerződéses paramétereknek megtalálni. És tett, történt. Még nem kaptuk meg, de ígéretet tettek arra, hogy ezt meg fogják küldeni megfelelő időben. Az mennyi? Ne János, olyan kérdéseket tesz fel aminek azért nára ugyan nagyon sok értelme nincsen. Annak nincs értelme, hogy az nem, ember... Én, én nem fogok. de hogy most én nem, nem... Tehát az, hogy most melyik órában fogják megküldeni, vagy éppen ma küldik meg, vagy hétfőn, ne haragudj, az ügy szempontjából ennek nincs jelentősége. Minek van jelentősége? Annak, hogy a jognyilatkozatot megteszik-e, és képesek-e azokat a korábbi vállalásokat teljesíteni, ami egyébként az uglóiak szempontjából fontos. Csömöri út felújítása, Rákospatak felújítása, Rákospatak Erre egyébként jogi aktusok vannak, amelyekben ezeket vállaltak? Jogi aktusok vannak előkészítve, amire még e, igent kell mondani az úlói képviselőtestületnek, és onnantól nekik pénzügyi és jogi garanciák mellett teljesíteniük kell. Tehát engem összintén szólva, az adon kívül, ami egy nagyon fontos különbség, az adon kívül egyáltalán nem érdekel. És annak van jogi relevanciája, hogy ha majd a zuglói képviselőtestület ez dönt, akkor egy olyan dologgal kapcsolatban dönt, ahol a kötelezettséget vállaló fél közben nem, nem tulajdonos már. Ezt uh, próbáld meg másképp látni. Mondjuk neked van egy, tá, egy uh, lakásvásárlási szándékod. Van egy társasházépítő. Te kötsz egy szerződést egy lakás megvásárlására. De nyilván nem a levegőben lévő, nem a levegőt veszed meg a harmadik emelet B2-es lakásában, hanem egy lakásnak a, a tervét. Amely tervel kapcsolatban, hogyha kész a lakás te kifizeted a vételárat. Itt is ugyanez lehet a helyzetet. Az adásrételek így működnek, amikor egy új termék, tehát nem meglévő ingatlant vásárolsz, hogy te egy várományt vásárolsz, fizetsz valamennyi előleget. A hatázi Ákos aztán azt is megnézte a szégyen, hogy van 31 milliárd forintos előleg, vagy foglaló, nem tudom már a jogi státuszát, tehát magyarul ugyanúgy viselkedik ez a, ez a projekt, mint bármilyen más adott esetben lakásvásárlás, amit mondjuk tetennél. Ebben az értelemben semmi különleges. Egy oldalúan ez a szerződés. És, és, és a beruházó, tehát adott esetben mondjuk egy négy lakásos társaság beruházója, ha azt vállalja az önkormányzat felé, erre nálunk mondjuk százáva van példa, hogy felújítja a ház előtt lévő járdaszakaszt, akkor én nem a lakástulajdonosoktól várom el ezt a kötelezettségteljesítést, hanem a használd a vételi engedélynek a része, hogy akkor kapja meg a használd a vételi engedélyt, ha egyébként a járda felújtő. Én ezt értem, de ez a szerződés tervezet, ez jelenleg abban az állapotban van, hogy valójában a képviselőtestületnek, illetőleg a polgármester aláírása hiányzik, mert egyoldalúan a zuglóvárosközpont Kft. részéről már szignozva van. Még nincsen. Uh, utolsó simítások zajlanak, míg nincs is itt a ideje, mert uh, elvileg 29-én kellene tárgyalnunk. Én ezt értem, hiszen egyszerűen. A, Nyilvánvalóan a jövő pozícióit, uh, már hogy, hogy meg, megpróbálunk, megpróbáljunk más utat választani, azt uh, nem könnyíti meg, hogy a, ez nem egy egyszerű magánvállalkozóval állunk szembe, hanem így átételesen a magyar állammal. Ez a jogi. Státuszunk. Akkor most nagyon, nagyon bulvárosan, ami nekem nem kenyerem, de azt árult el nekem, hogy attól nem tartasz, hogy ez az egész mindaz, amit te ettől a szó jó értelmében vártál, és amiért te küzdöttél, ez így, ahogy van, kipottyan, abból a zsebedből, amiben egyébként nem is volt benne, vagy zugló zsebében, hogy de, de ne legyek félreérthető? Tehát nem gondolod, hogy az állam kiénekli mindazt? ami egyébként eddig is ígéret volt, mert szerződést nincs, és abból adódóan, hogy más a tulajdonos azt mondja, hogy elnézést, én ezekről a dolgokról nem tárgyaltam, ezekről más tárgyalt, ezek nem az én ígéreteim, rám ezek nem vonatkoznak. Na most, euh, még egyszer. Ha ezt valaki használatba akarja venni, és köt rá egy szerződést az önkormányzattal, már a beruházó, hogy euh, az önkormányzattal együttműködik, akkor a használatbevételi engedély előtt ezeknek el kell készülnie. Ha nem kötünk szerződést, akkor nem kell elkészülnie. Tehát jelen állapotban nem a Magyar Állammal van ebben a pillanatban vitánk, hanem, vagy tárgyalási pozíciónk, hanem a beruházóval. Jelen, fordítsuk vissza, mint egy társasház építője, tehát mi nem a lakástulajdonosokkal veszekedünk még egyelőre, ami jelen esetben a Magyar Állam, hanem a beruházóval, aki előállítja a lakásokat. Ha ő vállalja a kötelezettséget, meg fog történni. Ha nem vállalja, a magyar állam sem kell, hogy vállalja, hiszen ő nem vállal az ilyen típusú kötelezettséget. Attól tartok, hogy a magyar állam az erejénél fogva, mondjuk azt mondja beruházónak, hogy nem kell, nem szükséges az önkormányzatta megállapodni, mert e, velem szemben úgyis egy önkormányzat nagyjából tehetetlen ebben az országban, és ebben sajnos van némi tapasztalati igazság. Tehát én amiatt aggó nem, valamilyen oknál fogva nem tudjuk megkötni a szerződést, a fejlesztéseknek a nagy részét elveszítjük, amit itt nörőből, hát nem a belátható e, szűk néhány éven belül fogunk tudni pótolni. Érdemese kitérni arra június 12-én hétfőn egy órától a Zulói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRT bizottsága milyen napi rendi pontokat tárgyalt meg és milyen eredményre jutott? Hát velem biztosan nem, de én azért egy másik témát behoznék. Figyelek. Mert az látványos, hogy a kormányzati tízes propaganda média az kampányüzemódba váltott, mert annyi hazugságot, mint az elmúlt két hétben zuglóval kapcsolatban én nagyon rég láttam. Talán a választások környékén akkor igen, de most úgy tűnik, hogy megint választások jönnek mert fekáliával borított terekről vizionálnak, szabálytalanul bekötött közvécékről vizionálnak, és ugye egyáltalán zuglóva minden rossz, minden csapnivaló, de majd Borbé Ádám a Fidesz helyi elnöke, ha bezzeg ő lenne zugló meghatározó alakja, akkor minden szép lenne, minden jó lenne. Na most hát nagyon megelégeltem már ezeket a nyilvánvaló hazugságokat és egy videó keretében is bemutattam, hogy hogy néz ki a Fidesz vízióiban szereplő közvéti meg terecske, aminek e, semmilyen problémája nincs azonki, hogy emberek használják, és mondjuk e, időnként a kezükbe lévő csiket nem a egy méterrel lévő szemetesbe dobják, hanem valamilyen megfontolásból inkább mellé. De egy, ez az egyetlen probléma, ami zublóban létezik, és szerintem az egész e, országban, meg az egész világon létezik, kivéve ahol e, mondjuk kicsit jobban működik a rendszer mondjuk egy ilyen szemetelésnél. De hogy e, a Fidesz olyan triviális hazugságokat nyom és iszonyú erővel, ami számomra felfoghatatlan. A legeklatásabb a leg, az egy tegnapi cikk volt, most mindegy, hogy elnézést, hogy reklámoztam az egyik szennymédia elemet, de ami azt rótta fel az önkormányzatnak, hogy túl drágán adott el egy 14 négyzetméteres helységet. Egyébként vers, licit versenytárgyaláson. Tehát, hogy az egy vádpont lehet, hogy az önkormányzat eh, majdnem kétszer annyira adt el, mint amennyire megkérdette. azért ez, ez nekem hajmer és hogy túl tehát a, a cikkbe úgy szerepel, hogy túl nagy profitot realizált az önkormányzat. Most a termézést mi nem profitot realizálunk, hanem a vagyonunk abpróbálunk meg jól gazdálkodni, és nem olcsón eladjuk, eh, és drágán veszünk, mint a magyar állam sok esetben, eh, hanem pont fordítva mi próbálunk olcsón vásárolni, és ha van egy. Eh, ez e, vagyon elemünk, akkor eladjuk is abból valami értékesebb önkormányzati beruházásként aranyat csinálunk. De, de hogy már ez a pergőtűz, ami most e, már hetek óta van az úró ellen, ez e, mondjuk nem sok jóval kecsegtet a következő egy éve így a választások szempontjából. Nekem ez igazsága fontos. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én is köszönöm. Neked is, Horváth Sabáth hallották Zugló polgármesterét. Kiszemes vagyok. Elnézést a csúszásért, én egy nagyon jó, gyorsvonatnak tartom a kejfejöncsi, de annyi minden valamiért összeszedtem 9 perc csúszást, bocsánat. Itt vagyok. Um... Beszélgettem Filippov Gáborral, beszélgettem Navracsis Tiborral, beszélgettem Horváth Csabával, ön a negyedik. Én zuglóval kommunikációs szerződésben vagyok, és abban ki kell tölteni a teljesítés igazolásnál, hogy én hány órát készültem egy hónapban. Um... Én akkor általában egy hasraütött számot szoktam beérni, én ezt nem szoktam mérni. De a hasraütött szám úgy hasraütött szám, hogy az egyébként nem kevesebbe annál, mint amit én vele foglalkozom, az egyáltalán nem valószínűtlen, mert hogy egyébként gyakorlatilag a napjaim mennek el arra, amit aztán egy fél órás beszélgetéssel, vagy hosszabb, vagy rövidebbel zárok. És ezek hol örömmel, hol keserűséggel, hol hiányérzettel? Nos hiányérzettel permanensen eltöltenek, beleértve? hogy ugye az a vágyámon, mely szerint az ember csak megnyom egy gombot, és a másik mindent elmesél, nekem gyakorlatilag csak követnem kell, és mindaz, amit előtte olvastam, csak arra való, hogy képben vagyok, hát ez egy naiv álom, és e tekintetben ez a mai Magyarország egy sokkal szövevényesebb, és más karakterű riportalanyokkal rendelkezik, mint korábban, vagy azok a riportalanyok, akik korábban voltak, ma már sokkal válaszolnak, miközben az ember nem kétvárra akarja őket fektetni, de néha szeretné megtudni, hogy öt meg öt szerintük mennyi, vagy fekete-fehérnek látják-e azt, amit én felvetek. és amikor én ezt most elmondom, akkor elsősorban az utóbbi két beszélgetésről van szó, Navaras és Tiborral, és Horváth Csabával, aki ráadásul nekem ugye partnerem is, tehát az mindig az én szememben egy nagy vonalúságot mutat, hogy valaki azt mondja, hogy azzal együtt, hogy mi szerződésben Nálunk, attól függetlenül ő egyébként nem azt várja tőlem, hogy én az ő tevékenységét felmagasztaljam, hanem legalábbis lehetőségem van föltenni a kérdéseimet, hogy aztán milyen válaszok születnek, az már nem feltétlenül az én elvárás szintemen van. És e tekintetben a mi helyzetünk sem különb, mert hát ugye rengeteg olyan dologról van szó, itt fizetési kötelezettség nem áll fönn, amely nagyfajsúlyú kérdésekkel kapcsolatos. Először is azt kérdezném, öntől ez egy ilyen levezetés volt részemről Keltette önben megütközést Lázár János húdmezővásárhely leendő sorsával kapcsolatos megjegyzése, ami arra vonatkozott, hogy hazaáruló vezette önkormányzattal a kormány nem fog együttműködni. Ezt egy retorikai fogásnak állította be Navras és Tibor, akivel 16 éve beszélgettek, vagy legalábbis nagyon régóta, lehet, hogy 15, lehet, hogy 17. Én pedig a műsor befejezte után azért próbálok leállni róla, mert a barátnőmmel elutazom vidékre, és ott nem ezzel szeretném szórakoztatni, de gyakorlatilag tegnap óta egy között ezzel se tudok napirendre jutni, nem tudok fölötten nyugovóra térni. Nekem azért ez erős volt, tehát én ezt mindent ért, hogy az élő interjú varázsa meg, meg erőset kell mondani, hogy benne legyen a hírekbe. De szerintem megkérdezni a másiknak a hazájára iránti hűségét, az szerintem az, az erős és ez így nem elfogadható. Én ezt nem tudom retorikai húzást vagy retorikai. Feleértve, hogy ha megnézi a hírsorrendet, ma már az ellenzéki hírportáloknál, ahogy láttam, az első, háromban nem fér velem. Ez így van, kicsit úgy vagyunk ezzel, mintha ma megszoktuk volna. Nem, én nem szoktam. Meg. Valójában az a, az a baj, hogy volt ugye ennek a módnak egy másik része is, hogy ennek a állításnak, hogy hát, hogyha őt választják meg a Akkor nem kap támogatást, nem fognak vele együtt A támogatást, működni. vagy nem működik együtt vele a kormány. És ez már igazából már nem is, már ősteljes kérdezi, és már igazából ezzel meg sehökkel senkit. Ez furcsa dolog, hogy ezt ilyen természetesnek érezni. Én azt kérdeztem Navras és Tibortól, hogy ilyet mondhat-e egy kormánytag, azt mondta, hogy igen. Tehát én ugye azt kérdeztem, hogy a kormány nevében beszélhet -e egy miniszter, azt mondta, igen. Érted, hogy mondtál hogy azon az alapon, hogy hogy a szinelőtár, láros azt szerintem nem mondhat? Szerintem sem mondhat, Navras és Tibor szerint mondhat. És hát Lázár Jánosnak se volt ez irányba kétségem. Én nem tudom, hogy ült-e riporter vele szemben, személyesen ült, de hogy olyan riporter ült-e, aki egyébként kérdezni is hajlandó, én valamikor voltam ilyen szituációban vele, ez elmúlt, én el vagyok egészen képedve, és én azt kérdezem öntől, hogy valójában e például e Márkizai Péter behelyettesíthető-e Karácsony gergely -el, vagy minek a függvénye, hogy holnap egy ilyen mondat hangozzon el, amire azt fogják mondani retorikai fogás, felejtsük el, nincs semmi látni, való, menjünk tovább. Nem tudom, hát ezt nyilván nem, nem tudom, kell megkérdezni, mert ilyen mondatokat nem mondok és hogy miért kell ennyire kapatni magát, és még akkor is értem, hogyha már ez a politikai felvezetése a kampánynak, de ilyen módon diszkreditálni a másikat, az szerintem az, az elfogadhatatlan, és főleg azzal a, az a közhatalommal legalábbis verbálisan visszajönni, mert ez hát a valóság mi lesz, azt nem tudjuk verbálisan visszajönni, hogy azt mondani, hogy akkor valakit demokratikusan megválasztanak, akkor azon nem szóba innentől kezdve, és legfőképpen a települése nem kap támogatást, lehetős, hogy ez a szóbali ígéret az kormánytaktól is elfogozatlan, hiszen ő nem az ország egyik fele számára gyakorolja a hatalmat, hanem az ország teljes egészére van vonatkozik a miniszteri megbízása. Ugye hát ha visszagondolok arra, hogy mit mondott Orbán Viktor 2019 novemberében a Budapesten való együttműködéssel, és aztán abból mi lett, akkor azért vannak csodák. Hát így van, 19 novemberében még ott tartottunk, hogy ami Talós Istvánnak jár, az jár Karácsony Gergelynek is, e, ami a megállapodás kötődött, az be fogja tartani, most ezzel szemben hát azért ez sok monton sérül. De azt árulja el nekem, tényleg nem akarom ebbe az irányba elvinni, de úgy tűnik, hogy ez egy olyan gumi, ami nem tud elszakadni. Tehát miközben a felek ma már kígyótt békát kiabálnak egymásról, valószínűleg az együttműködési kényszerből adódóan mégis van egy olyan együttműködés, amit egyébként magánemberek között nem tudnánk elképzelni, mert férjfeleség, tehát hogy az ember azt gondolná, hogy ezek megölik egymást. Hát a személyes kontaktálása a miniszterelnök és a főpagármesség között nincsen, tehát ami szerintem egy egy... Én a viszonyrendszerről beszélek valójában, ahol a két, végbe, a két végpontban a legkülönbözőbb személyeket lehet helyettesíteni, eh, aki között olyan mérvű egyet nem értés van, hogy az ember azon csodálkozik, hogy egyáltalán működik az egész valamilyen módon. Mert hogy pont ez a jó mondás a dologban, amit mondott, hogy olyan mértékben egy van fonódva. Tehát Budapest nélkül budapesti közszolgáltatások nélkül nagyon nehéz akár egy, egy, egy nagy rendezvényt csinálni Budapesten, Ez pedig szükségünk van ránk. És nyilván nekünk meg szükségünk van például az EU-s forrásokra, amire meg a kormánynak kellene valamilyen megoldást találni. És most akik nagyon két pontját. Előtte. De az, ami jelleg nem működik jól, ez egy mennyiségi vagy minőségi kérdés? Én azt feltételezném, hogy minőségi. De könnyen lehet, hogy tévedek, hiszen annak függvényében, hogy éppen kivel beszélek, egészen más jelentőséget tulajdonít neki. Szerintem ez egyszerre igaz. Tehát a minőségi abban a probléma, hogy nincsen rendezett és tartós párbeszéd. De most én a végeredményt kérdezek, hogy az, a, az, aminek következtében nincs párbeszéd, vagy aminek következtében az együttműködés anyagilag nem úgy működik, ahogy egyébként az egyik fél elvárná, a másik pedig azt mondja, hogy én olyan sose ígértem, ez vajon számomra a város lakó számára egy mennyiségi különbséget mutat Budapest életét illetően, vagy minőségi kérdés? Szerintem minőségi. Vagy az az infrastruktúra, ami használunk nap mint nap, annak, a, annak az állapota az nyilván romlik. Ha erre nincsen forrás, hogy javítsunk, akkor előbb-utóbb ezek a válnak. Néprigeti Népligeti felüljáró esete egy, egy, egy példa. Ezen kéne gondolkozni, hogy hogyan lehet rendbe tenni ezeket közösen, vagy legalább forrást hagyni nekünk arra, hogy ezeket megcsinálják. Mert nyilván nagyon szívesen megoldjuk ezeket a problémákat, van is szakmai tudás a fővárosi cégeknél, de hát hogyha a forrás teljesen elszipantják, akkor ontok, ez egy minőségi problémában szorulhat. Igen, hát ugye a költségvetés silabizálva azt látják hozzáértő gazdasági újságírók, hogy például a lánciddal kapcsolatban egy fillért nem fog kapni a főváros, és ez nem annak a függvénye, hogy éppen azon milyen közlekedés lesz. Lehet, mert szerintem ez egy kérdés, ez a költségvetés uh, uh, mélységek uh, ismeretéből adódik. Ha a kormány kell akarja nem tígét, akkor kifogja. Ugye azt mondja a, a K-Monitor, az építés és közlekedés minisztérium 2024-es költségvetési fejezetéből az előterjesztés melléklet alapján kiúzták az eredetileg erre az évre tervezett kormányhatározat szerint járó 3 milliárdos támogatást, összesen 6 milliárd forintról van szó. De 23-ba kell kifizetni, nem 24-be. Én ezt értem, és akkor a 23-asban benne van? Hát, ha akarja, akkor benne van, ha akarja, nincsen. Ah. Nyilván nincsen, nem, ugye ezek nem az hogy van, egy sok hogy De akkor mi ha... az, amit a 24-esből kihúztak, ha egyszer ott van 3 milliárd, az mire vonatkozott? Kihúz mert nem volt költségvetés. Én ezt értem, de... de nem értem, 23-ban készül a... 2020. Én csak a K-monitor tudom idézni, tehát... a ja, Én ezt nem olvastam, de, de hogy nekem úgy ez a, a dolog, hogy 24-re, remélem már semmilyen tartozást, nem akar a kormány itt vagyunk. Értem, június 12-e 18.32 építésig... Elolvastam, tehát nem, nem tudok újat mondani. Uh, ugye a mi kettőnk beszélgetését, illetőleg a Vintervontás Zsoltal való beszélgetést is uh, egy... Uh, Ilyen ponton hídon való együttműködés keretében, tehát ez nem egy valódi együttműködés, a 444.Huh Ázsdániel tollából folytatta. Ennek úja fejezetei vannak, ugye ez a, a villanyoszlop hirdetésekkel kapcsolatos történet. Ugye arról van szó, hogy pályázat útjára, tehát ugye a következő lehetőségek vannak azt követően, hogy a közgyűlés múltkor nem fogadta el a az új szerződés megkötését a két féllel, akik egyébként különböző dolgokra szerződtek volna. A pályázatot újra napirendre tűzi a közgyűlés és a szerződés valahogy átolják minősített többséggel, mert erre van szó, van, erre van szükség a saját kondíciók szerint, ami azt jelenti, hogy ugyan garanciák vihetik a reklámhelyeket, de emelnek a korábbi árakon és kikötik, hogy az oszlopokon nem lóghatnak politikai hirdetések. A másik lehetőség, hogy minden marad a régiben, tehát az esma alacsony áron kényeket politikai hirdetésekkel a főváros útjait. Harmadik út nincs, írja Ás Dániel, csak hogy a szerzőt megnevezzem, és nem pontosan ezekkel a szavakkal, én is ezt látom. Ugyanakkor Szaniszló Sándor és Baranyi Krisztina a 4.4.4.20 számára egyértelművé teszi, hogy Garancsi Istvánnal, a másik féllel annak a nerhez való tartozása okán nem fognak szerződést kötni Ön múltkor még arról beszélt, hogy ezt újra napirendre tűzik, és várhatóan majd a politikai pártok eldöntik, hogy mi legyen. Most úgy tűnik, hogy ezek a politikai pártok még mielőtt napirendre tűzték volna, eldöntötték. Bár ugye nyilvánvaló, hogy igaz az igazság, amit én tanultam a Honvédségnél, hogy az volt szabadságon, aki hazamente belőle, Mondhatnak bármit Fialajánosnak, mondhatnak bármit Ácsdánielnek, később dönthetnek másféleképpen, akkor majd meg lehet kérdezni, hogy miért, de most úgy tűnik, hogy ez a helyzet. És ennek ugye alapvetően az az oka, hogy a szerződő partnereknek a nacionáliát kifogásolják, ők nem kötnek szerződést, Lázár Jánosnak pedig Márki Zai, Péter nem tetszik. Én nem azt mondom, hogy ezek egyenrangú dolgok, de azért kezd lassan ellehetetlenülni ez a világ ezen a szinten. A verbális szinten feltétlenül. Semmikor sem a kettő közömi pályázom se vonható, de most azért nem értem egyébként a, a zállítást, mert jelen az a helyzet, hogy a kormány belenyúlva a jogrendszerbe, Igen. meghosszabbította a szerződést. Igen. Most a helyzet a főváros cégének van az esmával szerződés. Uh -huh. Ez egy tény. Uh -huh. Ezzel szemben mi tud más lenni, vagy az van, hogy ezt így hagyjuk, így az esmával lesz és uh -huh. továbbra is, vagy amit a pályázat benyújtott az esma ajánlatot, az, ami magasabb összeg bevételt jelent a fővárosnak, plusz nincsen politikai uh -huh. kezdetés, azt elfogadja a közgyűlés, uh -huh. és akkor létrene az a szerződés. Én nem látom ebbe azt a jelen pillanatban, hogy az esmával ne legyen szerződés a főváros. Nem, arról nincsen szó, az a kérdés, hogy e, akkor így marad-e, hogy most van. Hát, hogyha ez nincs minősített többség, akkor nyilván így marad, ahogy most van. És ha nincs minősített többség, akkor egyébként napi se tűzik? Hát, nyilván nem érdemes visszamenni napirendre tűzni. Tehát, hogyha ugye azt mondtam a múltkori alkalommal is, hogy nem ki kell derülni, hogy hol van a melyik irányban van minősített többség, miután belenyújt a kormány kormány kormányrendelettel a folyamatban innentől kezdve Valójában az az adó apálítás, hogyha nem csinálunk semmit, akkor is van az esmával szerződés, ha meg csinálunk valamit, akkor meg maximum lesz egy másik szerződés magasabb összeggel, és úgy, hogy nincsenek politikai hirdetések. Szerintem e a kettő között lehet választani. Nincsen harmadik út. Az, hogy napirendre kerül el, vagy sem, az úgyben önnek van dolga, vagy ön, az előzőnek ön volt a beterjesztője? Szerintem a főpolgármester volt, de, de talán a vitában én is érveltem mellette. Értem. Az, hogy egyébként ennek a tört, ez a történet most éppen hol tart, az elmúlt egy hétben történt -e bármi, akkor erre mi a válasz? Az elmúlt egy hét hétben nem történt semmi. E, az, Mert... hogy ez a júniusi programban szerepel -e, vagy ha szerepel, mikor szerepel, van-e jelentősége, vagy ön úgy gondolja, hogy ez a közeljövőben nem fog visszatérni a napi rendek közül? Ugye egyrészt nem egy kemény határidő ebben a tekintetben június, mert ajánlati kötöttsége van a pályázatot benyújtónak 180 igen, napig, igen. De 180 napon belül bármikor igen. lehet volna dönteni. Önt foglalkoztatja-e, hogy a felek ezügyben egyébként az elmúlt időben mit mondtak, vagy ez annyira nem fontos? Fontos ez a dologban, mert nyilván abban e, abba szempont, figyelni kell, hogy melyik eljön van a minősített többség. Szerintem, ez is fontos, hogy köszönösen nézzük ezt a helyzetet, tehát hogyha ott lehetőség van, akkor ne kezdünk oda látni a 3. vagy egyik lehetősége ma nincsenek, tehát bármennyire is szeretnénk, azok nem létező opciók, ezért mondom, hogy sajnos a kormány előállított helyzetet lukányvási helyzetet való tekintet, valami történt egyébként a mi kettőnk viszonyában már, ami a telefon kapcsolatot illeti, mert egyre rosszabb a a vétel, ami korábban nem volt ilyen. Aha, az előbb meg nem volt ilyen, és most meg... De folyamatosan ilyen, csak én mindig függővé teszem, hogy mikor szólok, mert aztán megjavul, Aha. és nem akarom állandóan megszakítani, de egyre többször fordul elő. Aha, ez furcsa, de akkor lehet, hogy megpróbálok egy másik helyet majd keresni legközelebbi alkalommal. A... <gül> El, elnézés, ez nem szubjektív, ez tény, tehát ezt, ezt most nem az ön bizgatása kedvéért mondtam. Ne, ne, ne nem, nem. én Ugye ez egy olyan sajátos helyzet, ahol ön tudja, hogy mi a kimenő hangjén meg. Az hát, előbb, ön is ezek szerint ön nem tapasztal hasonlót. A budapestiek majd háromnegyedet támogatja. A dolognak az a lényege, hogy. Uh, újabb és újabb megszólalások vannak uh, Budapesti lakógyűlés kapcsán, amiről mi itt az elmúlt időben nem beszéltünk részletesebben, uh, ennek is megvolt az oka, egyszer volt róla szó, és nem gondoltam ezzel szintén uh, újból és újból előjönni, most egy héttel meghosszabbították, ennek alapvetően mi az oka, ugye ennek a meghosszabbítása ez most fog lejárni, ez június 18-a, talán az vasárnap. Jó, vasárnap így van, vasárnapig lehet szavazni, a megkott módon. Azért hosszabbítottuk meg, mert a terjesztést e, se a leveleknek a e, utolsó napokra végződött volna, tehát június 11-éhez képest pár nappal előbb zárult volna, és azért az a visszajelzés jött hozzánk, és az tulajdonképpen akceptálható és jogos volt, hogy, ha, hogy legyen több ideje ki most kapja meg a levelet, ezzel foglalkozni, végig gondol, és hadd vegyen részt ezen a lakógyűlésen. Plusz többen jelezték, hogy vagy szerintük nem kapták meg, vagy ténylegesen meg se kapták, például sajnos lehet ilyen terjesztési probléma, vagy nem találja az, azt a levelet, és nyissunk arra a lehetőséget, hogy kérjen kódot erre, ugye egy online felületet nyitottunk, ez a lakógyűlés.budapest.hu oldalon elérhető. Ott aki nem találja, az még kérheti a saját kódját, és akkor nyilván ez is, ez is csak egyszer lehet szavazni, tehát továbbra sincsen arra lehetőség, hogy egy ember bárhány alkalommal szavazzon, a saját kódját megkap és akkor ebben az esetben még részt tud venni a lakógyűlésen. Úgyhogy ezért döntöttünk erről múlt hét végifele, és ezért lett meghosszabbítva egy héttel, ez pedig ugye most vasárnap lejárt. Van egy Medián és a 21 Kutatóközpont reprezentatív felmérése, amely a lakógyűléshez való viszonyulást, illetve annak egyes programpontjaival kapcsolatban is kérdez, ami azért érdekes, mert ez olyan, mint a párhuzamosan futnak két dolog, van a lakógyűlés is ahol kérdez, és van ahol a Medián is kérdez, ugyanezzel kapcsolatban. Ez csak számomra szokatlan, vagy ez így van jól? Hát szoktak mérni, tehát ebből meg nincsen olyan dolog, ami, ami el lehetetleníteni ezt a történetet. Tehát ugye ez egy kicsit olyan, mint amikor a, a, folyik a választás, ahol ugye a résztvevőknek a szavazat tudjuk, de előtte vagy akár közben egy exit kutatás szerint, segítségével azt mérik, hogy a potenciális szavazók azok mit szavaznak vagy szavaznának, az esetben. Tehát az egyik egy közelénykodatás, a másik meg valójában maga a választás, amit alakul ülésnek hívunk. Uh, ugye ez részeredményeket is mutat uh, azzal kapcsolatban, amit kérdeztek. Um, Ugye azt mondja Karácsony Gergely, hogy egy friss számai szerint a Budapest pártiság sem függ pártszimpátiától, hiszen a fideszesek felé és egyetért a budapesti lakó, a Budapest lakógyűlés céljával. Budapest vagy budapesti? Az első budapesti lakógyűlés. Értem, tehát í, Karácsony gergely ott nincs í, de ez legyen a legkevesebb. Ez egyik Budapesti, ja, nem Budapesti stímer, igen. Azt kérdezem öntől, hogy egyébként az a, tehát annak a feldolgozása megkezdődött-e már, ami egyébként a budapesti lakógyűléssel kapcsolatos? Annak a feldolgozása ebben mit ért az alatt? Tehát, hogy vannak-e részeredmények, vagy ezek egyelőre még nincsenek az adatok feldolgozva Nem, hogy a nem kell ezt külön számolni, mert hát ugye úgy tekintünk, Nem, de hogy a kérdésekre milyen választ adnak. Nem, nem, nem, nem, nem fogok tudni mondani, tehát nem Igen. tudom, hogy hogy áll a szavazás. Ez jövő hét elején tudjuk nyilvánosságra hozni. Ugye vasárnap, hogyha éjjel véget ér a szavazás, akkor, akkor hétfő vagy kett során tudunk pontos nem. eredményeket mutatni. Még egy nap van a Metro-fesztiválról, ezt propagálná. Igen, szerintem nagyon menő. tehát hogy legalább az egyiket, ha, ha emeljem ki, mert hogy nagyon sok metró megállóban különféle tematikájú programok vannak, és ami nekem a legizgalmasabb volt, és most akkor lehet hogy nem kulturális élmény szempontjából, csak ilyen megkökkentő szempontból, ez a Kálvin tér, ahol a villamos megállóból egy túlzzá lehet lejutni a, a metró szintre. Szerintem egy igazán érdekes élmény a, a, ez a dolog, de egyébként nagyon-nagyon sok kulturális program van, most, ahogy már jöttem metróval, már láttam, hogy a nyugati téren, már elkezdődött a, a beállást, szóval érdemes ezeket a megállókat véglátogatni, és még úgy is egyébként, hogyha kiszáll egy rövid idő az ember a metróból az adott szinten, és, és akkor fordultak be egy kicsit beáll. Igen nem volt Budapesten, és hát most lehetőség van rá, hogy az átadott metró és a 150 éves város szempontjából, akkor ezeket a, ezeken a látványosokon tényleg részessen Tényleg június végén a fővárosi közgyűlés elé kerül az új budapesti közlekedés biztonsági stratégia? Van ilyen szándék, ugye egyeztetése lezajlott, társadalmi vitája. Ez volt az, amikor a sajnálatos körúti baleset, állós baleset gázolás után a főpolgármester az hát éró tolerancia jegyében azt kérte, hogy valamilyen stratégiai megoldások egyébként. Nullára lehessen csökkenteni ezeket a közlekedési baleseteket. Ez a maga az anyag már régóta kín van vitán, társadalmi után olvasott a fűszetet hozzá véleményt. Most lezárult ez a folyamat, és szeretnénk a júniusi közgyűlésre elé És abban Zebra megújítási program, legnagyobb sebesség, ezek mind szerepelnek-e? Így van a sebességmérők számának a növelése, minden ilyenről szól majd az anyag. Azt áruljál, hogy mi az az edukáló és szankcionáló forgalomfigyelő kamera, az mi? Ez, sajnos egy borzasztó műszavak vannak ebben az anyagban, én is próbáltam küzdeni ellene, hogy ezeket ennél vannak még típrábbak is, de meg a az... közlekedési szakmának, akik azt mondták, hogy bármit is gondolok erről, ezeket most már itt hívják a magyarba is, nyilván rossz átfordítások. Ezek olyan forgalmat mérséklő eszközök, közlekedési eszközök, amivel visszajelzik a sebességet, Egyébként ilyenek most is vannak a városban, és akkor ezzel próbálják szívesen ösztönözni arra az autóvezetőt, hogy csökkentse mondjuk a sebességét, és, és ne pedig annyival menjen, amennyivel azt gondolja, hogy lehet menni, hanem annyival, amennyivel a szabályok megengedik. Mert pont ebből adódnak sajnos Budapest határaim belül is, esettek, hogy éppen az ott minatban jó ötlet tűnik a sebesség túllépés, de aztán egy hirtelen uh, helyzet változás miatt már nem tud ezzel mit kezdeni az autóvezető. Nem azt mondom, hogy ez a legfontosabb, de ha a hangnak a vándorlására kíváncsi, akkor előbb-utóbb majd a Youtube-on például a mai beszélgetésünk is látható, hallható lesz. Ha meg belehallgat, akkor tapasztalni fogja majd azt, hogy hogyan vándorol a hang benne. Jövő héten csütörtökön a szokott időben hívom. Rendben, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, viszont hallásra önök kisambrust hallották. Budapest általános főpolgármester helyettesét. Hazudnék, ha tagadnám, hogy azok a nagy elvárások, amelyek a mai műsorral szemben bennem legalábbis is ott voltak, azokat én mind teljesítettem a magam számára. ezt a módicka képzeli úgy, hogy itt az ember mindenre pontosan olyan válasz kap, mint amire egyébként a kérdés vonatkozik. Ez egyébként mutatja ennek az egész mostani struktúrának a helyzetét, a politikusokkal való beszélgetést ilyenkor csütörtökön, pénteken, illetőleg a Kejfejencsi egyéb adásai között erről a helyzetről, erről a szituációról is beszélgethetünk majd a jövő héten hétfőn szerdán, és az azt követő hét hétfőnk egyén szerdáján a 16 óra 32 perckor kezdődő műsorokban, és még rengeteg egyéb dologról. Nem tudom, hogy sok-e, hogy az ember erre hat műsor szentel. Az elmúlt időben én erre semmilyen figyelmet hosszabban nem szenteltem, és ezt követően, hogy ez a hat műsor lemegy, többé-kevésbé véget is ér a kejfejási Sorozata, ugye július 31-i, -e, vagy június 30. június 30 mert ugye ez 30 napos minden napon kell fejjelni, tehát az elkövetkezendő két hétben Hétfőn, kedden, szerdán egymásai vagyunk, csütörtökön, pénteken az adott struktúra, illetve július 7-én és 14-én két pénteki napon még ennek elsősorban anyagi megfontolása van, még van kejfejancsi, ez csak úgy lóg a levegőben, hiszen se hétfőn, se kedden, se szerdán, se csütörtökön ezeket a műsorokat nem előzi meg, illetve nem követi más műsor, aztán szeptember közepétől folytatódik, Változatlanul kérem önöket, ennek van jelentősége, hogy... Először is ismerkedjenek meg a Patreon oldalával, aztán részletesen beszélünk ennek jelentőségéről a jövő héten. Iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát. Ezek számok, amelyekkel az ember operálhat, és látja a műsor fejlődését nem minőségileg, hanem mennyiségileg, amely az elmúlt időben örvendetesen alakult, de folyamat ez hát egészen addig, amíg tart, soha se ér véget. Beleértve, hogy egyszer visszaköltözik valami műsorsugár. Hoz, de ennek a valószínűsége roppant csekély. Kelemes hétvégét kívánok öröknek. csak közben itt mindenfelé jártanak a gondolataim, azért vettem be a szemüvegemet és csuktam be a szemet, Ha fel akarják venni velem személyesen a kapcsolatot, akkor akik tudják a telefonszámomat. megtehetik, a többiek számára pedig a dörö.fialajanuskukac.gmail.com e-mail cím áll rendelkezésre. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, mindennap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hát ez már meglehetősen korlátozott apokalipszis volt, de kísérleti volt és utolsó. Ha nem az utolsó, akkor hétfőn találkozunk 16 óra 32 perckor. Az Isten áldja magokat, kapcsolódjanak ki vagy kapcsolódjanak be a hétvégén, kinek mi áll jobban, kinek mi tetszik. Viszont hallásra, viszont látásra.